Vi går till oss i gruvbanan här och går under en mikrofon. En bil som är förstörd här. Den här jeepen är förstörd. Vi har eh, torsdag den 15 maj här. Och eh, faktum är att jag var tvungen att gå tillbaka och byta batterier. Jag mätte batterierna men de var inte bra. Nu har jag toppvärden på de här batterierna. Plus två batterier till som är mätta med mycket bra mätning. Och de förra tog slut faktiskt, för de hade jag mätt upp, men de sköjde på sista versionen. Det är ganska kallt idag faktiskt, jag har träningsbyxor på mig vinterkänge som knärar också. Det går en mikrofon här nu då, to torsdag den 15 maj. Jag hamnade ju kissa också hemma och tömde också brevlådan lite snabbt så där. och har förstört den här jepen som brukar stå här. Solen kommer fram lite mer här, för det är ganska kallt här i BTS också. Det blåser kalla vindar så jag har ett varmt träningsbukser på mig. Jag var på väg en bit här i alla fall och då tog batterierna slut. Jag har tejpat över mikrofonen också Det är lite tejp här. Det kan eventuellt blåsa i mikrofonen också. Så jag har jag förstört den här gipen här. Det brukar ju stå här ofta, det är någon som rastar en hund kanske men nu är den sönderslagen. Då kanske man eventuellt försöka kontakta hela polisen på. Det är personal nu som håller på att göra i ordning här på gården och sånt och kratta rabatter och sånt. Och Massa tomma lägenheter också på den där botten här, de är så små. Man kan se rakt del om där. Vi går den här för detta grubbanan här. Och nu är det bra batterier. Jag var tvungen att gå hem och hämta. Och har jag reservbatterier med mig också då. Så Jag, jag sa ju det att den här gruvbanan fanns inte här utan det var ju träsk här då. På varsin sida om man, smalspåret här så var det det här träsket som var här. Jag har reservbatteri med mig också, en vattenflaska med mig också. Och så här så måste jag kissa också, tämma min lilla blåsa här titt och tätt. Såg igår. Det här dåliga vädret som vi fick i Sverige och över hela Europa här, det kom i slutet på april här. Valborg var det kall. Första maj var det 7 grader och sen har det varit mycket kallt. De sista dagarna har temperaturen gått upp i alla fall, något och nu är det på väg riktigt från England här då. Jag är lite fel på vänsterfoten också så jag haltar på den. Lille konvaljblad och grejer har vi här. Jag var tvungen att hämta för patrinet tog slut. Det blåser kalla vindar alltså och ibland är det murigt också. Så vi måste verkligen ha Verkligen ha. Måste verkligen ha. Jag måste kissa faktiskt här, Det är ingen som ser mig, Det är lite snabbt här, så jag måste ut. Ni får vänta lite grann. Man kan trycka paus också genom att trycka räck och stopp på samma gång så får man pausläge. Och här ser vi också björkhänget här. Här hänger korvar i luften som ska ut. Så det är tyvärr mycket palen också. Jag har problem med det där och helvetet varje år. Det är ett helt otroligt pissande, måste säga. Bänken är ute också här. Jag får vänta lite grann, jag måste tömma ur hela vägen. Jag pissar så en liter på natten. Och så pissar jag enorma mängder, det skulle jag bara se när jag kör hur mycket jag pissar. Jag kan nämligen inte hålla på och springa till en toalett var femte minut. Ja, det var att kalla vända här i alla fall så att nu har jag träningsbyxor på med varma här och rentersängorna på mig här. Då måste man väl skjuta och jackan också. Jag måste få komma ut i lägenheten också lite grann, faktiskt här och solen börjar värma upp så det är ett dyrt vattendike här genom träsket också. Så det är kallt i luften här så. Men när jag på fredag kommer det betydligt varmare luft. Det är en, en, en stor skillnad alltså. Riktigt tryck från England kommer det här. Och söndagen var det viss 23 grader och sol. Så det blir riktigt hett och varmt. Men än så länge... <här> men än så länge är det inte riktigt varme. <här> Dagen är ju varmare i alla fall än de här, de här dagarna som vi, när vi fick det här lågtrycket då. <här> vi var ju nere på... jag hur var det? Fick vi lite snö till och med? Det var det inte så att det kom? Ja, upp i selen kommer ju till 2 cm snö. Så det, det är kallt i luften helt enkelt. Lampan är inte så liten här. Ja, jag ska ta med mig reservbatterier, Man ska tänka liksom på allt. Och här rinner vattnet är ut här är räddningen då. Och jag är alltså förkyld och har blötat ned blötat ned spoladegeir här på lördagen. här det sista musskiten låg bakom en studiemixer, men någon ny, någon ny mus, musskit finns inte. Så vad jag bedömer är att det kan inte finnas någon mus kvar i lägenheten för det finns inte någon musskit någonstans nu. Så att det, den har tagits ut i lägenheten. Jag har ju ett öppet fönster också mot gården där. Så varje, varje år, varje vår får jag detta, alltså denna, denna kloda. I ögonen, det är som i och i halsen och allting va? Och det, här är, det kommer till och från det här och nu är det Här är kalla vindar alltså Här är det verkligen kyliga vindar Våren har kommit en bit på väg men tack vare det kalla vädret så har våren stannat upp igen här uppe Det bromsas upp där utan kylan Jag såg en flugsnappare igår också, jag har ju stort fågelintresse också då Förra gången så var det lite tokigt de satt ut bänkar också här. Och så kan skulle sitta och vila sig. Det blev lite promenadstråk där gruvbanan gick förut. Och det var ett vattendike också. De här dikerna är ju grevda av människor också. De kan ju inte uppstå sig själva. De man förstört en bil här så det borde man ju kontakta Hedemora polisen om. Det måste finnas en ägare. Ja i alla fall, det hörde jag bofinken också. Och jag har fäst äh, den här diktafonen då, med snål och gummisnål också då. så den hänger på höger sida på min kamouflagejacka här. Sätt ifrån mig i alla fall, Det är det vänster sida. Och äh, så har vi en ä, Philips från Pixmania här och som går i 12 timmar, som är nyladdad. Och så lyssnar jag på en liten racka här från Nätt om 149 spänn. Jag ska ha fyra såna och ytterligare en från Pixmania där. Den första jag köpte ifrån dem, den ville aldrig fungera. Så nu har jag var varma vinterkängor på mig faktiskt, som knarrar också lite grann. Men nu har jag hörlurar på mig. Och här kommer det verkligen. Här är det kylig luft, kall luft måste jag säga. Vidsitt med CV och en liten myrstack också. Här är det inte varma sköna vindar, inte. men eh, det blir en stor skillnad här i alla fall på fredan. <hör> För då kommer nämligen högtrycket in, <hör> även upp till oss här. Och det kommer från England. Allas brukar min sann vara eh, djupa lågtryck som kommer från de brittiska öarna, men den här gången så växer det till så ett högtryck över England. Som lyckas ta sig över till oss. <hör> Situationen har ju varit över hela Europa då, jag tog upp det här, det var södra Spanien, norra Spanien hade ju bara kanske 20 grader, ja. men södra Spanien hade 29 vet du, och sol, så att det var ju kanske 35 grader där. Äh, Australien blir för kallt nu, och det till och med finns ju snö på bergen där, men i alla fall här blåser det kalla vindar, så är vi igång. Och vi har en förstörd bil där då. Så jag var tvungen att ta mig hela vägen hem. För jag har ingen lust att gå ut så här och bara prata för mig själv utan det ska spelas in helt enkelt. Och så har vi reservbatterier också med oss. Och så laddar vi de här gamla. Man ska alltid ha med sig reservbatterier jag Jag ska tänka på allt. Och så för att komma ut i lägenheten det är det viktigaste i alla fall. Och jag har en dålig fot också här. Och jag har alltså vinterkängor på mig som är varm, varmfodade. Här är det bra kallt i luften. Den här, den här musen var i min potatismos och skett. Och sen hade den faktiskt släpat iväg ju, halstabletter och gömt bakom en mixer där. Bakom studiemixen var det enorma mängder med musskit. Men nu finns det ingen ny, nya upptäckter på musskiten, den finns inte. Så jag bedömer att det finns ingen mus kvar. Vattenflaska kan man ha i, i den djupa fickan här på sidan. Och sen om man inte behöver ha någon jacka kvar längre nu när värmen kommer då kan man ha midjeväska med sig istället. Nu måste jag ha jacka på med jackan här, den är ganska vindskyddande. Och lite lätt, lättfodrad också, så den värmer grann. och skyddar mot vinden också och de här varma För Det kommer väldigt kalla, väldigt kalla, kyliga vindar också jag var en liten pojke där på Eriksdalsskolan vet du då jäklar alltså. Då kan man snacka om att det brann i mina ögon. Jag kliade mig. Och det blev bara värre och värre och värre. Det var det värsta jag varit med om. Alltså jag såg ju ingenting. Det var en klåda som var. <hör> så att jag har ju haft en mycket, mycket svår pollenallergi helt enkelt. Jag har tagit en tablett här. När värmen kommer nu, den riktiga värmen här så kanske det ökar då med klåda och sånt. Och så får jag min pension också här på måndag då. Jag har jobbat på järnvägen och där fick jag inflammationer i bägge helscenerna. Och lumbago ischias har jag också då. Det är, ja, det är ischias då och det går ju inte att bota det här. Nu haltar lite grann på vänsterfoten här. Jag har alltså inflammationer i Och När jag haltar så haltar jag på vänsterfoten och sen kan det flytta på sig. Så att rätt vad det, så kan jag halta på högerfoten istället. Här är det kallt i luften till och från. Nu kommer det verkligen kyliga vindar här. Här är en skog på vänster sida. Och så har vi öppna odlingsfält också här. Men nu gäller det att försöka röra på sin stela kropp här. Och jag gjorde ordningen cykel här också. En liten billigare sak från hjula här. Nu får jag pumpa in mer luft i bakdäcket där. För det är ju så med cyklar som står. Det är ingen punka på dem, men luften går alltid ut lite grann. Jag tror det fanns en växel också som delar spåren här. I slutet på april i alla fall så blev det kallt och då pratade vi. Det var så alltså till och med nere på minusgrader på nätterna och det var bara några få plusgrader. Stockholm hade plöts 9 grader igår. Det här har pågått så länge. Jag måste trycka in mer luft i baktäcken så det blir hårdare och även lite grann i fram också. Det är alltså betydligt bättre väder på gång, Men betydligt högre värme. Om man meter i skuggan, så att det här är tämligen kallt det här. Jag stod och funderade på om jag skulle ta med de här träningsbyxorna här och sätta på mig. Det är svårt att veta men hellre då lite väl varm, varmklädd än, än för tunnklädd och Ibland så kommer det en riktigt luskig kalla vind där det är liksom, det sveper ut det här. Ja det gick spår här. Så att den här Räddningsbergsgruvan fanns en gruva eh, längre upp där, några hundra meter bara upp. Ågruvan. Så spåren fortsätter dit upp. inte så gick det spår här också för det går en stig här. Fram till hålet här, gruvhålet är ju här. Det måste gå till stickspår här. Och så tog slut här. Eh, för man måste ju ta upp eh, malmen i det här hålet här. Det är ett gammalt gruvhål. Men om det fanns en gruva där uppe då, så måste det finnas ett gruvhål där uppe också. Ja det är ju så pass länge sedan det här helt enkelt. ja. Och en gång hade jag lagt fram ett dubbelkex också. Vet, med choklad i mitten eller vad det kallas där. Och det var vanilj. Då hade musen gnagit lite grann på den övre delen utav På den övre delen utav kexet helt enkelt Och här har vi lite fåglar också, det är väl Bofinken här, Ja, det vet. Så fåglar kan jag rätt bra faktiskt Då På väddet hade vi Beng Karlsson där som kunde fåglar Jag bor på chock. Han kunde fåglar. Han var sina fågelskådor. han har så här kikare han skrev upp han skrev upp liksom vad fåglarna hette och <hör> vilket datum som de ankom och sådana saker. Så den värma upp lite grann så här. Jag börjar värmas upp. Lite grann så här i ryggen utan solen då. Men det är ju tämligen kallt och ibland blir det verkligen kallt i luften här helt enkelt. Nu har vi batterier, och det är det tyvärr alltså. Jag tror tvungen att gå hem och hämta. va. Allt är misslyckat. Jag kan inte gå här och prata för mig själv alltså. Och nu känns det varmt ska jag säga faktiskt. Den här lättfoder i som är vindskyddande och mycket varma tennisbukser. Men skulle solen gå i moln här, för det är faktiskt en del moln också. Då blir det genast kallare, och ibland så kommer det rösket kalla vindar. Den här stigen går här i en sväng och jag tror att spåret gick fram med en stoppbock här. Man tog malm malmen och här är ju hålet. Gruvhålet är ju här. Man måste ha haft någonting har tagit ut malmen med och sen lastat på vagnarna här. Vi pratar alltså, det låser ner i början på 30-talet det här. Så att jag måste försöka röra på mig det här kalla vedet kom nu i slutet på april månad och det blev verkligen ruskigt kall när är där och, och, och låga temperaturer. Och även fast det har varit kallt så har jag haft en del klåda också faktiskt. Jag såg på jävla dagblad tror jag det var, eller arbetarbladet så var det nog. Ja, det hade en filmkamera där uppe som filmade Taljoksen's bo där. Och så står det så här, dramatik i Fågelholken, de har en live-kamera där. En, en, en svartvitt har över har tagit över Taljoksen's bo där och tänker tydligen lägga egna, egna ägg där. Nu har kört bort. Här är öppet landskap här så här blir det alltså ganska kalla vindar måste jag säga. Men det är bättre väder på gång. Och det här är ingenting för bara Sverige utan det är stora delar av Europa har haft mycket kallt väder, låga temperaturer och en hel del regn och vi har fått mycket regn. Och här har brukaren varit här och plöjt vår, vårsodden. För det har varit mycket torrt i marken här. I vet väl vete och havrefält, jag kommer inte ihåg exakt här. Det dallar lite grann i luften också. Och sen när värmen kommer då så ska den här kamouflagejackan åka av. Och trä trä träningsbyxorna kommer nog åka av också. Man rör sig väldigt stelt här. Jag tog de här vinterkängerna på det faktiskt. De knärrar lite, men de är, de är verkligen bra att gå i. För att... Uh, man kan gå på stenar och grejer och snöbla på, det kan man inte ha såna här sportskor. Jag får ju tyvärr upp en massa slem också. Vi spelar alltså in här Gunnar mikrofon då. Tors är den... Uh, 15 maj Vi ska strax ut på Hinsutövegen också Vi ska ut på Hinsutövegen också faktiskt Och, uh, Jag tror jag måste kissa också Vi ska se här när jag in en liten bit i blåsen får Nu får ni vänta, jag ska se en orvåk också där Dropsripar Ja, nu måste ha kissa. Kan på berget ser det och det stora Eldersjöberget. Så att man turar att vart. Vi får vänta. Vi får vänta. Toppsweeper, toppsweeper, fler stycken ser vi. Nu ska jag strax gå upp på Hinsuttelägen. Toppsweeper här. Toppsweeper har väntat om jag här brukaren har kört här med, lagt vårsådden här. Den kråkar, det har kommit en hel del regn också. Det är en massa toppsweeper här. Oj, oj, oj, oj. Åh, lite! dit. Ja, det är det här. Ja, ah, solen värmer på i alla fall. Nej. Det blir i huvudet om inte jag inte får kissa. Och släm också, man måste upp släm. Lampan lyser, rekorder. Vi har en mikrofon här då, den 15 maj då 2014, ute. Det känns lite varmt här kan man Man Nu har jag öppnat jackan här och så har jag flanellskjorta som är var varmfodrad. Ser, solen lyser och värmer upp mig men samtidigt så kommer det kalla vindar här också. Det kommer kalla, friska, mycket kyliga vindar också. Verkligen. Verkligen kalla kylgången där är det. får får plats här i, i, i den djupa jaktfickan här till vänster. Är det är stressande för min hjärna också, att hela tiden behöva kissa och jag kissar alltså enorma mängder. Jag kan inte hända på att i till toaletten hela tiden, för alltså det är helt hopplöst det här. Musskiten är borta nu. Och det finns ingen mus kvar. Den har tagits ut ur lägenheten. Det var länge sedan jag såg någon mus -skit nu. Faktiskt. Vi ska strax komma upp på Hintz utevägen och slänga vänster här. Vi har med oss SR-batterier också. Ja nu känns ju väldigt varmt då, men Solen börjar värma upp mer och mer Det var ju så när den här kylan kom i slutet på april månad, så var det bara några plusgrader ute alltså Selen fick 32 grader ny snö eh, 32 centimeter ny snö Och eh, Krem ser vi där också Och här är det ganska så Småkyligt här, det är friska på ibland, vi kan se Hur stora Älvsjöbergs naturreservat där. Det finns ett utsiktstol också här uppe men det är nog säkert jäkligt blåsigt där. Varenda gång man går ut i Långsittan så är det motvind för det första. Och det är kalla vindar, ruskigt, ruskigt kalla vindar. Varenda gång. Vi har alltså kommit in till, till, till 15 maj. Och vi har haft ett lågtryck över hela Europa ju. Det är bara, jag såg ju själv hur kartorna såg ut. Regn i de flesta länderna och tämligen kallt. Och vi har ju fått så låga temperaturer så det var ju bara några några plusgrader där i början på maj. Maj första maj var ju 7 grader ungefär. Måste försöka gå lite grann så här. Det här är vi i lager också här då här. Målar att vägen också lite bättre här. Här har vi ett här. Nej det är maskrosor där det, ju. det är maskrosor. Så att nu går vi här och får lite sprickor också i. Ja nu känns det lite varmt här, solen värmer upp ganska bra i ryggen här så att det blir varmt men Det är kallt och kyla i luften, det friska på ibland med kalla vindar så att det är ändå bra att ha de här varma kläderna för att det går nog inte att ha Köra utan jackan och med, tunnare, med, med så här tunnare byxor också. För då... För då blir det för kallt istället. Nu har jag i alla fall öppnat jackan lite grann här faktiskt. Nu eh, fick vi hållit på recordingen här och, eh, och batterierna här. Det är inte så farligt med palen här, utan det är bara lite grann som, som det klias helt enkelt. Det freskar jag på. Det freskar jag på här också faktiskt. Åkte det åkte skog, med tjänstebil. Det, det är väldigt kallt här. i. I luften måste jag säga, för solen gick ner också, eller solen är, är ju helt... Solen har gått i moln också här. Sveaskog med tjänstebil då. Det är maskrosor här på sidan och nu är det mulet då. Det finns en öppning här, men tyvärr så har det muren på grann. Det var sveaskog med en tjänstebil här. Det har jag aldrig sett förut faktiskt, men de har ju stora marker. Jag har ingen lust att gå in i skogen heller Och snöbla omkring. Jag ska köpa en MP3-spelare till också från att 149 spann. Jag ska ha fyra sådana, jag har en. Ingen heller. Och ingen fraktagift i det heller. Jag köpte en sån här hörlursförlängare, eller för en volymkontroll. Och den la jag av på stereomottagningen där, man fick ju bara monoläget då, och man drog ut den här hanen i bit. Men nu kan den inte ens leverera ljud på bägge kanalerna, utan det blir bara på ena, antingen vänster eller höger. Så att äh, Solen lyser i alla fall delvis över Älvsjöberget det verkar som att vi har lite motvin också här för det här är ganska så kalla, kalla vindar helt enkelt. Så att nu ska vi gå på. Och här, är det, här är det kallt och kyligt i luften och nu är, det, nu är det mulet också. Så att nu är det här kallt. Så att nu är det faktiskt ganska så mulet. Och det är maskroser som växer på. Sidan av vägen här är Så att äh, det är lite allt, helt enkelt. Och vi ser den gamla hästgården också i insötten här. Jag har ingenting att lägga på lådan här. Den gamla hästgården här i insötten. Ja, det är inte allt för skönt skälträdde också. Det finns en öppning här faktiskt. Det finns lite öppningar här, men det är ju tämligen muret nu istället. Så tyvärr så är det... Solen får inte komma fram helt enkelt där, så det är kallt och... Eh... Jag måste i alla fall komma ut lite grann här nu då. Och köra med fiktarfonen också. Faktiskt. Så att... Vi eh... in. Nu vred det lite grann på den också. Tejpat över också. Det kan eventuellt blåsa lite i mikrofonen. Förra gången var det första gången då helt enkelt och då var jag så här, en... skyddsfondral som den, den låg över. Så en liten tygpåse. Så den låg emot mikrofonen och så blåste i den också men det kan också blåsa i den här. Det är svårt det här. Jag kan försöka hålla, hålla handen över mikrofonen då och se. Då kanske ni hör mig lite sämre här. Jag skyddar. Jag lägger min hand över mikrofonen så här. Och försöker att. Att. Äh, hålla, hålla för här så att det inte ska blåsa. Jag lägger min handflata över den själva mikrofonen. Ni hör säkert mig lite grann svagare på några vis här. Lite lika starkt men å andra sidan så kan det inte blåsten komma in. Och förstöra mikrofonen heller här. Jag kommer att brötta på cykel här också. Ungefär 105. Och ska sitta inte långt ja, Jag Här har lite släm också. Jag kan skydda mikrofonen genom att hålla min handflata här. Över den så att säga. Jag täcker över mikrofonen med min hand här, högerhanden. För det kan eventuellt vara så att det blåser i mikrofonen lite grann och stör. Och jag har satt lite tape över mikrofonen också för att skydda den mot vinden. Och så har jag lagt min handflata över över mikrofonen. Det här blåser ganska kraftiga kraftig vind Det är så kan ni komma in i mikrofonen här. Jag håller nu handen över mikrofonen här hela tiden. Ni hör mig, men är lite svagare kanske, lite lite mer doft. En gammal kant, som cyklar inte i junket ja det är skrattande och, och tömman av blåsa alltså, man blir ju vansinnig uppe i huvudet helt enkelt. Så, så enkelt är det. Och tar hela blåsan full och inte och, och, och måste tömma den liksom man blir Man har på med någonting vid datorn liksom. Man... Ja, det är ett helt otroligt tömma av denna blåsa Ibland så småskrattar man tittat att och det kan alltså bli en liter, en liter på nätterna. Och på dagtid är det ungefär motsvarande också. Jag har små plastbaljer som jag trömmer ur i. Det kommer inte upp i sängen helt enkelt. Det är sådana här bäddsoffa som är nöjd på golvet. Och den har jag satt i studierummet nu, eller vardagsrummet. Det är inte speciellt bra väder. Det är ju lite sol just nu, men det är mulet så är det bra kallt. Och man kan inte säga att det är någon speciell värme heller. Det är högre temperatur i alla fall än det var när lågtrycket kom för då var det bara några få så på så vis är det ändå varmare. Men nu kommer det betydligt varmare väder också. Och när jag spelade in sist också här så var det faktiskt en tupp som sa kuckel i kul. En tupp som sa kuckel i kul. Jag såg dem en gång här men någonstans så finns en tupp och, och, och, och höns här. Köckel- hörde man på inspelningen nämligen. Men jag kan inte se någon tupp på höns här, men jag såg dem en gång. Så att. Uh, De söker också där. Jag har säkert det här någon gång på skogsvägen också, men jag hade aldrig mött någon. Ska jag möta en till med bilobby hästen rädd. Så frågan är var truppen och hönsen är någonstans men vi kan ju inte se. Och de här köpte de här för 1,2 miljoner det blir ännu mer hästar än det var tidigare faktiskt. så är väl en vävlingklocka där. Och jag har ingenting att lägga på revlådan och jag sig jag upp här utan solen på ryggen litegrann när får komma fram. Och här är många hästar också. Det är många olika ägare säkert. Man kan ämnen köpa... Fodervärde vad det kallas. Det fanns så i Upplands Väsby att någon tar hand om, om olika hästar. De betalar alltså en avgift då. Det är olika ägare som låter hästarna tas om hand här så att säga. Så på sobaren kanske de kommer hämta hästen och ha den på sin gård eller liknande. Och då sköter de här personerna om de här olika hästarna som var olika ägare. Det var så i Upplands Väsby där. Och fasen heter för timmen buss som gick där från Upplandsvägsby fram till Fon, Fonnaosen. Frästa vägen blir ju TB-vägen och där var det så här det hade ju Stig och Johansson hade ju sitt stall också med massa hästar där. Och det var en cykel så var jag det. Men i alla fall då kommer man kommit att hyra box, boxplatser där. Man återskapade också en sjö där. Jag var ju en gång där och spelade in en grunden mikrofon tillsammans med massa massa kvackande anker, eller änder men är. Ja, men nu känns det lite varmt igen här. Och eh, vi ska ta oss lite vätska här, jag har en vattenflaska med mig här. Det kan motvinna vänner om. Lite vätskor, och sen ner med den i vänster. Lampan lyser. Här nu har vi bra batterier och extra batterier med oss också. Lite otur här med batterierna faktiskt. Och så går vi här mot lagerbacken nu då. Och här kommer vi nog med men det kan bli ganska blåsigt. Det kommer skolbuss också, en eller två gånger per, per vardag upp hit. Och jag hade aldrig sett någon sortbil heller, jag tror de kör väldigt tidigt på morgonen. Så nu är vi här och det känns ju ganska varmt nu. Vi kan se ganska mycket himmel också faktiskt där. kan se ganska mycket himmel också. kan se ganska mycket himmel också. Då spelar vi in alla fall här då. Ja det är det. Då spelar vi in också. Vi du kan man få Nu spelar vi in igen här och, ja. <kör> och där kan man också gå runt, kan man gå runt där på, uh, i en bondgård där och komma ut på den här vägen igen så att säga. Ja, det här pisar som jag håller på med, det är ganska jobbigt faktiskt man ska säga. Ja, och här äh, gjorde man en kanal här för äh, gruvdriften helt enkelt då ja. Det är 400 meter. Och så är det en jordkällare också här. Gammal, och nu har vi öppnat upp jackan här, det blåser rätt kallt. Så det är ungefär stormven där också här nu kan man säga i princip. Men samtidigt är det också lite grann varmt också här för solen eh, fristar ju på rätt bra. Ja. Solen, solen värmer på samtidigt som det kommer väldigt kalla vindar så det både är lite grann småvarmt och kyliga vindar och kallt på samma gång. Alltså det. det är en blandning mellan sol och varmer, men samtidigt är det de här väldigt kalla friska vindarna. Måste det muna på också då blir det väldigt kallt helt enkelt. Vi kan se kamperbär där borta. Så att solen värmer. Solen är. där är varm där uppe. Solen är varm och het, alltså, men det är kallt i luften ännu tyvärr. Så solen lyckas inte riktigt, det lyckas bara värma delvis här. Det lyckas bara värma delvis faktiskt. Det lyckas alltså bara värma delvis. Och här är det stora odlingssalt också, det går el. Elledningar också ner, vi ser Elskjöberget också. Och ja... Nu glömde jag att täcka över mikrofonen också faktiskt här. Det blåser en del här, men jag, okej, nu lade jag handen över mikrofonen igen här. den. Men då kanske jag hörs lite sämre, men ni hör mig i alla fall. Jag måste ändå... Nu skuddar jag mikrofonen här med, hand, med handslötande, det kallas. Men den kommer inte kontakt med mikrofonen, för den sitter nämligen på toppens baksida här. Utan, äh, den sitter alltså på baksidan av toppen här, men jag, kan inte, jag når inte den, jag kommer inte i kontakt med mikrofonen. Men jag håller i alla alltså fall handen över mikrofonen så här. och vi kan se också lite mörka moln också här, det friskar på rätt bra här måste jag säga också. Jag kollar in uh, Irene Ek också, hon har bott i Långsöktan, terapibloggen kan ni söka på. Hon har MS, hon har ben. Det går upp, Åh, oh, Ellen hade skrivit också på motgifter. Ganska omfattande text måste jag säga också. Måste jag säga till det var. Så det håller jag för, du kan inte blåsa i mikrofonen i faktiskt. Då ser vi en fjäril också. Jag kan inte blåsa i mikrofonen för jag håller handflatan med det här. Och jag, jag håller alltså handflatan med dig. Som sagt, så, handflatan med det Jag kan inte blåsa i mikrofonen här. Så nu skyddar jag den. Det upp lite solen här i ryggen då, med jackan här som är öppen. Så att... Det eh, är en blandning mellan ganska så varm sol och kalla vindar och när det mönnar på så blir det ruskigt kallt helt enkelt. Verkligen. Nu släpper jag, nu måste jag ta lite vattensluk också. Man har grusat också äh, skogsvägen här kan jag se. Det är lagt på nytt grus här. Och så skyddar vi mikrofonen här med handflata. Vi kommer inte i kontakt med den. För jag är på varsin sida om den. Jag har tejpat över den också lite grann. Nu ska vi kunna skydda för de här vindarna, så att de inte stör mikrofonen helt enkelt. I där så har vi Mor Järvs... mora Ja, har vi hett det? Mor... Jag kommer inte på det just nu. Faktiskt. så mövnar jag på här igen. Nu kommer solen bakom lite mån. och blir det genast kallare. Vi ska på lite kalla vändar igen här. Och. Uh, så att det är. Kylga kalla vändar måste jag säga också. Delvis och delvis en varm sol. Och det är blandning här. Och nu ska vi. Ta oss mot äh, backen här. Och här tar asfalten slut och vi kommer över till en, äh, en grusväg, traditionell. Som är de här skogsvägarna senare på väg mot Läggarbacken här, vi kommer lämna Hinsuttan nu. Och här måste man ha känge på sig nämligen för det är ganska grova stenar som man kan snöbla på också. Jag kan snöbla på de här stenarna om man, man har sportskor på sig. Och här var ett lantbruk också på höger sida. Alltså ett lantbruk på höger sida och lite gäststugor också. Där ligger ett gammalt badkar. Det är en ganska stor fin lada. Det verkar vara in där inne. Så det verkar som att de har gjort om det då till bostad helt enkelt. De bygger om ladorna. Det ska mycket till för att man river nader i Sverige. De är mycket ofta får vara kvar, även om de är i dåligt skick. Så att. Äh, här rinner också vatten, troligtvis från. Äh, ja, var rinner det ifrån? Eh, Damsjön kanske va, det gör väl. Det här rinner också vatten nämligen, det här ser vi en cd-säl också. Och så alltså slämspottar släms. Det här med en vårplöjt också, blåsan börjar komma nu igen vi tryckt där. Det ser ut som en skum där också. Det är promenad här och vi har haft ett betydligt kallare väder under lång period och några dagar så är i alla fall lite grann högre temperaturer jämfört med vad som kallas där och nu är det betydligt varmare väder på gång än det här. Det här är kallt ändå. det kommer från England här, vi kommer in över till fredan sker en markant värmehöjning helt enkelt. En markant varmehöjning, helt enkelt, blir det. Det kommer från de brittiska öarna. Det kan vara skitveder som kommer från regna faktiskt, men den här gången så är det bättre veder på gång. Och, uh... Vi har tors den 15 maj under mikrofon. Jag håller för mikrofonen här. Men jag kommer inte i kontakt med den, för den sitter på baksidan av toppen och det är också tejp över den. Vi ska hålla för lite grann från de värsta Men Det känns så varmt och tredjingsbyxor och sånt, men som sagt... Va? Det här är mycket, mycket maskrosor också ute med v-kanten. Mycket vackert faktiskt. Jag har ingen kamera med mig här, men det är mycket vackert med de här maskrosorna faktiskt där. Och så vattensamling som det fanns massa insekter i också ja, det är mycket maskrosor här kan jag säga. Det är mycket Mycket maskrosor också här. Ja, nu är det nu har det klarat upp också en hel del. Delvis har det i alla fall kommit fram lite mer sol här men det är kalla vindar just nu det är inte Den riktiga värmen kommer inte ännu här. Nu kommer jag först på fredag. Då. Nu håller jag för handen här. Först ytterligare med den högra handen. Titta, den sitter alltså fast med en snål här. Och eh, det är snart dags att tömma. Tömma låsen här. Vi göra det också. Ja det är mycket maskroser här jag ser. Nu när solen får komma fram så värmer ju den men nu kommer det, nu kommer det vinda här som är kallt också. Och i en par vattensamlingar så får jag till insekter också. Ja, jag har släppt en diktation för länge sedan. Den första inställningen blev ju inte bra. Jag har tejpat över där och håller handflatan över, över mikrofonen också faktiskt. Och sist jag var ute var en slok också ni vet. Vart det var spelägen, ja. Jag har tejpat över nämligen där, Och den ligger inte i skyddsfördralet längre. Det blåser en del vinda här men jag håller för. Jag håller för faktiskt här. Ja, uh, vi kan leta på trycket också, skylten har de kört ner. Ja, nu har vi det, det här, lite bildäck där. Nu ska pissa också. Nu vantar lite, jag ska dyka vatten sen också då. Jag hör bofinken här och det ligger ett bildäck här. Vi har recording. Stanislav sitter på sin firma där och Ukraina och hans kollegor och lyssnar, de tycker det är jättebra, de lyssnar på Sverigekanalen hela dagarna. Skulle dyka vätska här. Skulle dyka vätska här då. Och äh, vattenflaskan åker ner i vänster ficka och äh, det känns ganska alltså lite varmt och svettigt måste jag säga här. Varmt och äh, svettigt här känns det. Lampan lyser och, och, och bra batterier här och vi har alltså äh, torsdagen den 15 maj då. Varma träningsbyxor kan man flörsacka och, och en varmforders flannellskjorta också då. Det en tämligen svettigt det här. men jag måste i alla fall gå. Solen kommer fram, nu blir det delvis också. Konditionen är inte bra, man rör sig stelt och det känns lite delvarmt. Skulle solen försvinna här så blir det ju tvärtom. Men det är fredag som värmen kommer då. Och lördagen och... Söndag var det 23 grader. För att så känd grader i skuggan av sol. Och sol. har blir riktigt varm. Och så måste man pumpa in mer luft också. I uh, I uh, bak, Framförallt bakdäcket där. För luften går alltid ur. Cyklar, för han står länge. Lite grann går luften ur, det är ändå ingen punka. Men lite grann går alltid ur. Och det har varit en bongård också här på högersyda här. Man ser en, en stor lada här. Nu glömde jag att hålla för mikrofonen också. Jag har tejpat över den men nu håller jag för handen här så ska vi lösta sen. Och det blir någon skillnad när jag håller för handen så här. Men det blir någon skillnad. När jag håller för handen så här. man håller för handen så. Nu ska vi se om vi inte blåser då i. Om man inte har handen för så. Men jag har ju tejpat över också. Nu lägger jag backen här. Och vattenflaskan får plats här. Ja, det häftigt här. Nu får den ut här. Finns det inget att eta va? Den här fåren kanske bor här på gården här. För de har en stor lada här nämligen. Eller så kommer de från någon annanstans. Men det är ju de tillhör nog gården här vet du. Jag har inte fattat det. de är ju så lada här vet du. Så jag tror den är inne i ladan då på vintern. Men nu är de faktiskt ute här. Alla måste nu tillhöra gården nämligen. Jag vet var de kommer från. Men fåren är redan ute här. Vi har ju får. <här> ute nu i lagrabacken här. Men till... På de tillhör nog. Och. Nu eh, ska på en liten ljud och jag pilla på lite i huvudet på kroppen. Nu ska jag undra om det några hål. Men var är hålet någonstans? Var är hålet? Ja, ah, nu startar upp det uppe lite den låter låten jag inte vill höra. Ja men nu får den ut i alla fall då. Och ut den där låten jag inte vill höra. Nu har vi Alf Robertsson här men det har ju inte ni. Ja, nu får den ut det här med sina små. Och den här fåren tillhör noggråden också faktiskt. Det är där med en stor lada också här. De är väldigt söta. De är lite mindre i rackarna. De har fått syn på mig här. De killing eller killing eller vad det heter. Det är en stor lada här så att de igen och där inne på vintern. Och så spotter det slem. Ja, det blåser inte så mycket här. Men när vinden fristar i så måste jag nog lägga handen över mikrofonen där. Och skydda den mot vinden. Ska jag lyssna på om det blir någon skillnad då? lite kalla vinda här. Och så ska vi upp för hela lägga backen här då, så att säga. Och nu har jag ju vinden i ryggen här måste jag säga också. När jag vänder mig om här nu mot insättningen så blir det blåsigt. Så nu har vi någon medvind just nu då. Faktiskt. Jag kommer gå över på cykel här också? Det här är nog redan fritidstöns det här. En liten gul stuga här. Som inte är speciellt stor. Det här är laggarbacken här. Laggarbacken var det första jag gick till när jag gick utanför långsötta. När jag var helt ny här. Det första jag gick till alltså var laggarbacken. När jag skulle gå jag säga, på en upptäcksfärd utanför långsötta. Då hamnade jag uppe i laggarbacken. Och jag har ju kollat på så mycket kartor och grejer. Den här vattenflaskan är mycket viktig också, att man får vätska i sig faktiskt. Lampan lyser här och det är recording. Och så kan jag lägga handen över här. Det kommer en på cykel också här faktiskt. Nu ska vi få upp på själva laggarbacken här. Ja, det var kul att se lite får med sina killingar också. Nu kommer vi upp för själva laggarbacken. Det känns lite väl varmt nu kanske med träningsbyxor och grejer. Här har ju Fabra Korpen en brevlåda också. Ja, de här fåren tillhör nog gården faktiskt. De är nog i den där ladan där. Över vintern? Det är förskräckligt hur varmt det blir nu plötsligt här. Det här är också gatlampor här. Upp till den här backen här. Faktiskt. Både de och Laggabacken har ju gatorbelysning. Eller väg, vägbelystning. Det heter ju väg ibland och ibland heter det gata. En väg alltså kan ju också vara en gata, men det kan se väg, liksom. Vad är det för skillnad på en gata och en väg? Både den höger sida av våra bondgårdar. Och den högra ladan är mycket fin faktiskt. Den är mycket stor och verkligen fin. Alltså det fint skick och sånt. med jag målar färgen och allt. Vi stannar lite grann och kollar runt. En så som är lite bakstill hinsutan. Och eh, vi ska ta oss upp för den här lite jobbiga backen här. Vi har en, hjälp av en vattenflaska också här. Vi kanske ska fylla på lite vatten så småningom också då. Sen slaggar vi här och det är en stor laga där. Jag håller för, jag håller för mikrofonen också här. Det känns väldigt varmt här i betredningsbyxeln måste jag säga. Man, det har varit kallt också så att, tyvärr, man måste ha de här på sig alltså. Skrivitsippel också här. Nu har vi börjat med en mer, mer brantad del av laggarbacken också här. Och äh, Våren är på gång. Gräsmatterna börjar växa grönt och fint. Maskroserna som jag av så här. Från det gula till det vita med fröna där. Och jag kan se ett elskåp också här. Då ska vi se ladan här då, på höger sida. Det är verkligen en fin lada. Med svart tak och sen är det vitt och, och svarta portar. Och det har varit en bondgård också här på höger sida en gång i tiden. Så att jag äh, är på upp för här. Och eh, vi kollar runt lite igen, hur våren har kommit här med bröstar och grejer. Det I kallavenet har gjort att det har bromsat upp lite grann här med utvecklingen. Men nu när värmen börjar komma så kommer det, tack vare regn också. I kombination med värmen som är på väg. Det är I alla fall varmare nu än det var i början på, på maj. Det som kom i slutet på eh, april månad det blir ju röstigt kallt där. Det är 7 grader på första maj var det väl. Sen hade något i Långsötan, hade de ju förr i tiden. Det var ju tusentals människor som. Det finns ett också som bor i, en gammal, i gamla polishuset också här i Långsötan. Svedans rörfirma. Nu friskar det på i ryggen på mig också här. Nu får jag alldeles kalla vindar också här. I ryggen. Jag har medvind. Tvätten hänger ute för tork också. Det finns en jordkällor också på vänster sida också här. Råpar <skratt> skor där. Och lampan lyser och allt här. Jag håller för mikrofonen också för att skydda den mot vänden, Vi går lite baklängd. Så här känner jag medvinden här mot inen. Den sista gatubelysningen här, eller vägbelysningen. Så vi lämnar vi civilisationen. Det hänger tvätten här, det är lite växande månlighet idag, det friskar på i vänden här nämligen. Vi har dålig kondition, vi har Jordkällor på Vänster sida här Och Det är mina låra lite stela här Jag får bränna någon ris där Eller jordkällor här Vi är strax uppe här från Läggarbacken Och ska ju då Börja ta oss till Lilla och stora älskan där, vi var ju nere vid äh, Sjöna ses vi kommer fylla på vatten också sen Ja det är det svärtligt. men Nu måste vi kämpa här för att komma upp för Och det är äh, Klåda också ser är myror, det är klåda också i Ögon och hals här. Lite växande månlighet. Solen börjar i alla fall värma mer och mer. Man måste ha den här kammalflörsjackan. Och man måste. Ha de varma tredjingsbyxorna. Nu kommer jag att fylla på. Mer. Mer. Vatten också. Jag kan se. Älgförberget där. lite grustag. Nerlagt. Går till vänster som tar slut. Till höger går det en hö högersväng. Upp en kraftig backe. Faktiskt. Men vi kommer att ta oss ner här. Till sjöarna helt enkelt. Och här kommer en högerkurva. kommer högerkurva här. Vi ska helt stilla. Jag har en det är här också. Och, och Nu kommer vi här. Höger kurva med förspackning här. Slåna mikrofon. Torso har 15 maj inspelat. Norr om Långsytan. Norr om Långsytan. Jag har värmaterialsbukser på mig. Temperatursäcken är öppen. Flanell 17. med spegelglas. Pilotmodell och svitenkläpsen. Och nycklarna har jag här. Jag ser en rolig bild också på de här partiledarna i, i regeringen. Styrande där, Reinfeldt och Löv och Kodispartiet och Folkpartiet där. Den roligaste pratbubblan, Den roligaste pratbubblan var ju Löv. Det står så här. Vart lade jag nycklarna? <laughs> Vad sitter de och tänker på i riksdagen? Vart vad gäller nycklarna sitter de och grövlar på? <skratt> jag kom från järnvägen en gång till exempel till Slöjtinggatan där. Och jag hade haft mina nycklar också i bakfickan. När körde trucken där. Jag körde, man körde sådana truckar, eltruckar. Eller små golfbilar på perrongerna. Jag körde i en nyckel. Jag hade ju dubbla lås då. de här polislåsen här kallas under. Den här långa nyckeln. Det är Jättekul var det för att den gick, den gick nämligen av. Den korta nyckeln först och sen den långa då under där. Säkerhetslåset. Ja, det är det säkerhetsdörr. Då gick nyckeln av och jag blev alldeles blodig. Och jag blev alldeles chockad för jag, var, jag hade jobbat hela dagen. Jag var jättetrött och jättehungrig då. Så jag var tvungen att ta Uppsala tåget, gå till, ner till station. Som hade kommit ifrån. Jag hade jobbat hela dagen. Jag var nästan svimfärdig nämligen. Och eh, gå till stationen i ta upp, Uppsala-pendeln ner till, Stockhol till, till eh, Stockholmscentral central, och sen pendeln då. Pendeln till Stockholms södra, till min mormors lägenhet, och där fanns en reservnyckel, den här långa. Och sen pendeln till sen centralen, upp, Uppsala-pendeln upp till och så gå hem. För nu hade jag i alla fall den nya nyckeln där. Jag gick av det. så är såna här minnen man har helt enkelt. Det här minne man har. Man kan se lite grann när lilla kommer upp här. Det är väldigt, väldigt viktigt i alla fall att man har med sig en väskeflaska och, och den får ju plats. I alla fall en flaska får ju plats här. En väskeflaska får ju plats. Ja det är insekter där som är på vattenytan också. Så vi har ons den 15, 17 va? Är det på lördag eller? Nej, det är på söndag va? Nej, det blir på lördag. Så vi kommer söndag då på Norges nationaldag va? Det är inte så, 17. Hon är 15 på en torsdag. Och vi kommer att sända på 17 maj då. 17 maj. Jag hade kontakt med en en gång som skulle komma till Sverige och jobba som kock va. Hon skrev långa brev till mig alltså jag lovar. Och hon var snygg, bland en blondin, hon. Jag skulle jobba på en restaurang som kock, hon var utbildad från Oslo. Men sen hon kom till Sverige så hörde hon inte av sig med. Hon måste träffa någon kille. Och sist var jag med i en kontaktsajt här, som man inte har betalt va? Och jag bjöd dem på en gratis timme. Och det var alltså 75 svar då, faktiskt Eller ja, någonting sånt. 70 svar, ja. Och har man inte betalt så kan man inte svara de här tjejerna. Då fick jag en timme gratis. Sen av ett misstag så kom jag in och fick en timme till gratis då. Och då skriver jag så att jag kan inte svara er och ni kan inte skriva till den här inkorgen. Ni måste skriva till min privata e-postadress och ringa min mobil och mitt hemnummer då. Hur många tror det var som skrev till min privata e-post och till min mobiltelefon och till min hemtelefon? Fast sen är ju i för sig avstängd och telefon. svarar ju inte på heller. Inte en enda tjej hörde av sig till e-posten. Ingen. Ingen ringde min mobil. Ingen. Det har aldrig hänt heller. Men jag kan få massvis av svar på de här kontaktannonserna. Jag kan få mycket svar från kontaktannonserna. Men de skriver alltså till en inkorg Det gör de. Men de hör inte av sig till mig privat. Till, till mina adresser så att säga och telefonnummer och så. Det gör de aldrig och har aldrig gjort heller. De har aldrig gjort det alltså. Och här var ju. Enormt ett svar, helt enkelt. Enormt ett svar. var får från dammar på Norge. Herregud, alltså. Ja, nu känns det varmt och sätta det här med främjälskottet av varma materialspöck. Så lite vatten i diket också. Nu är vi igång igen med diktafonen här för andra gången då. Det var länge sedan den kom ut så här, för det har varit det har varit mer än två veckor. Mer än två veckor har vi haft ett mycket dåligt veder. Sedan då har tillbaka i fall högre temperaturer, men när det kom det här kalla så blev det, gick det ju ner. Kraftig minskning helt enkelt till några få plusgrader. Det finns en stig där så går ner till en liten båtbrygga också där. Ni kanske minns när jag kom igång här och helt enkelt, kom inte fram för det var så mycket smö så jag var tvungen att vända helt enkelt. Jag har vind den här i ryggen här också. Det här är så alltså lilla älvsjön här. Och så ser man också nu, stora älvsjön. Och så rinner det en liten, en liten dike där. Det flytt sjön. Som förr var delvis envuxen längre bort där mot den här ön. Där var det var en grov växlighet. Men nu är det öppet där. Alltså det är öppet. Det är Jag vet inte om de här växterna kan försvinna av sig själv eller om man har rensat sjön helt enkelt. Det är åtgärder på den. Solen varmer en del men det är ju kallt i luften och det är friska vindar också. Man har mycket att ta igen helt enkelt. Alla de här dagarna och det har varit flera veckor nu med dåligt väder så man inte kommer ut överhuvudtaget någonstans. Så att äh Jag måste alltså börja trova omkrivigt igen så här helt enkelt, så det spelar ingen roll hur man haltar fram och vinglar. Var man går alltså, och kommer ut, och rör på sig. Man stenar ju till så att det finns inte ord. Jag känner att vinden friskar på i ryggen på mig här. Och här kommer alltså helt enkelt fram till stora älgskan på höger sida. Det rinner ett litet vattendik också på sidan här som förbinder lilla älgskär med stora älgskärn Vi har ju bra kängor på mig också. Det här är riktiga vandringskängor även om de är varmfodrade. Det är alltså det här. Det är vinterkängor här helt enkelt. Det är alltså det här. Och uh... Och på tagit av oss här också härliga här. de här. Så äh, det här. Så inga kunde alltså se ut också. Så så ser att det är så liten. Att tämma ur är lite. Vi får ut här, det är svagt det här också. Här går det ju en liten båt här vid strandkanten. Och till höger kan man tydligen komma över till andra sidan eventuellt här. Det är ju här blåa band här. Men vi ska ta och äh, lätta på trycket här också. Där har vi. Oj, oj, Det ligger en liten båt här. Oj, oj. Bofinken hörde väl där. Ja. En liten båt ligger här. Oj. Här var mycket gammal båten. Den är ju... Är den rytten. Den skulle aldrig hålla. Så gammal är den. Den skulle aldrig hålla helt enkelt. Ja... Ja, ska vi gå ner till den där? Ska vi gå här det vet det är ju så då, så vi har det. nu. inspärning här nördagen brygga. För vi går en väg där borta, eventuellt så kommer de ner från den vägen som går där borta. Eller så går det en stig här fram till. Här ligger en liten båt och vi kan ju se också att det är rent och klart vatten. Och nu när jag är ändå nere vid strandkanten här, så ska vi ta och fylla på också här då med lite vatten. Och äh, där ser vi en liten sjöfågel. Ja, det är små stugor som är där. Och det går en de väg där. Och eventuellt så kommer de ner den vägen ner. Eller så går en stig här också, så att de kan komma över till de små stugor som är här. enkelt. Och så pudepudepudepudep. Det ligger lite, lite båt här. Dropp, dropp. Den finns på vattenflaskan här då. Vi stoppar ner i. Och så ska ni kanske inte ha hörlurar hela tiden. Det är lite blatt här Och Så tar vi dem. Vi dem där. Jag vet inte om det har farliga vändar på mikrofonen heller. Nu har vi nog en mersdack också. Vi håller i hörlurarna här. Nu går vi på utan dem faktiskt. För det är själv skönt att kunna ha lite naturliga. Jag vill inte ha hörlurar i öronen tätt och tätt. Jag håller i dem. Ja! Vikta ja. är recording. Gunnar Andersson. Och en GPA och en mikrofon här ute. Då ska vi gå på den sidan, bilen Man köpa på högersidan, då ska man gå så här? Åh. Det hjälper inte att en bil kommer bakifrån. Men i alla fall, nu håller jag i höllunnen här. Jag tänkte gå med filmplanen också. Då på arm där så går den igång och börjar spela. Ja, här har vi alltså Stora Älvsjön. Och här har vi Älvsjöberget också, det mäktiga Stora Älvsjöberget oansörda då. Så nu är vi igång här och jag väger väl i alla fall 107 kilo, jag vet inte exakt. Så släkt ett ben där, svart och i armhålan. Och vi har lampa lys för det är recording här då. Jag tänkte det att när jag gick på gruvbanan och batteriet var död där, low battery då. Då tänkte jag så här: det här går ju inte, jag kan inte gå här och prata för mig själv. Så jag var tvungen att ta mig hem. Och tömde brevlådan och det där chaffset då, men nu är vi igång i alla fall så att säga. Jag håller för mikrofonen också grann också här. Så att äh, jag har stängt av hem på t spelen också faktiskt, det håller vi. Hörlurarna här och bara drar i om så börjar den spela. Men det blir ganska mycket musik måste jag säga. Verkligen. <hör> Igår var till och med B, C och D datorn gång ett tag. <hör> och tyvärr är det också lite tjafs med de här gratis också. Ni får räkna med det att kanal 2, 3 och 4 är gratis servrar från England. Och därför kan det vara så att de ibland helt enkelt är i off -läget. Och jag är ju tvungen att gå in och starta upp dem igen. Jag vet inte varför det händer men ni får räkna med det att det kan vara Kanske inte alla, alla där inte både tvåan och 3 och fyran men... Ibland ja, trean och fyran och kanske tvåan vad det nu är, Kan ligga nere ibland Och jag måste gå in och starta upp dem igen Det är tråkigt Men jag vill inte betala Det är inte, det är inte några större utgifter faktiskt, det är ganska låga priser per månad Jag har lite fågelkvitter också Så att, äh, det här rinner väl också vatten, man får ju plats med man får ju plats med vattenflaskan i, i, i den här djupa fickan till vänster här. Och äh, jag kan ge mig ötan på att om några, dagar, om några dagar när värmen kommer från England så kommer man säga så, såhär, oh, Gud vad varmt det blev, oj oj Kan Det kanske bli inte en cykeltur på söndag va, om jag fixar luft. Om jag fixar mer luft i bakdäcket där. Så man sitta på golvet och så får man pressar in luft en bit i taget. och får man kämpa på det rätt hårt i armarna där. Det ska in en liten, en liten hård luftstöt för varje in inpumpning man gör. Man ska trycka hårt så här. Och så är det, lite grann känner man att det börjar komma lite grann luft i taget så här. Det är en speciell teknik för att få in den här löfter helt enkelt, inte bara att man måste, man, måste, man måste köra hårt alltså Ja Så att äh, Det här rinner också vatten helt enkelt Jag tycker jag sitter här Ja och det rinner men det är inte så häftigt Ja nu har jag fyllt på vatten Kolla om det fanns skogen där Ja, vad ska ja, jag berätta om? hela mitt liv kanske, eller? <laughs> ja, ja. det är svårt det här, jag har inget tal. Manus med mig. Och jag blir så upprörd också över de här motdemonstranterna och såna saker så att jag får försöka att uh, tala om någonting annat. Ja, 29 oktober i alla fall har jag bott i tre år här uppe. Istället för att bo i syktorn och kommun. Det kanske inte var så roligt för mig. Det var en hel del saker där som plågade mina stackars öron. O, det gud himmelriket. Vi ska ju inte ta upp det nu. Det är ju begravt. Det tillhör ju historien. Så att man kan nästan skratta åt idag faktiskt. Men det var nästan 17 års helvete. När eh, jag kom från Allmungi vet i alla fall att eh, när jag vaknade på morgonen, jag hörde det första flygplanet klockan 7 och så var det en minut till nästa och det ligger på 80 decibel på tusen meter och det kommer flygplan varje minut på en mycket låg höjd och ett enormt dånande buller-muller. och Då tänkte jag, vad fan? och tänkte jag, herregud! Herregud, ska jag bo här? Jag överlevde skiten, och jag är därifrån, det är tillhör historien där. Jag tycker jag såg några människor där men jag kanske såg fel. Det är små på andra sidan, nämligen. Oh. Oh. Frågan är hur de kommer till stugorna där, det är liksom en liten vandringsled där jag pissar också. Ja! Ja! Nu är det ju ganska svettigt och varmt här. Men eh, solen kommer fram i alla fall och värmer upp. Ska på till exempel så är det. Och så är det med, medvind också här i den här riktningen. Frågan är så här: ska man älta det gamla? Man kan ju sålla också, men inte ta upp de här mest hemska saker som händer där nere. Eh, det finns mycket minnen och jag glömmer väl aldrig gatan 50 där på sex trappor och faktiskt och familjen Karlsson som gjorde att jag var tvungen att flytta därifrån. Kosta vad det kostar det. Ja. Här är det rätt hyfsat skönt här, solen ligger på. Den stora skogen Hö högt där uppe går i Campo vägen. Går fram till eventplan och sen är det vandringsleder också ända bort till jag är inte lagga utan heta Kniva som ligger i salens Jag får helt enkelt ta det lite lugnt här. Det går lite bit i taget, helt enkelt. Och mikrofonen är mycket bra, sak faktiskt. Jag beklagar också den första inspelningen jag gjorde, den lät ju inte bra. Nu hänger fast och jag fast i en cirkel snål och en gummesnodd. Jag kan också täcka te över också mikrofonen här lite grann. Mot vindan och det är också tejpat över mikrofonen. Den sitter på toppens baksida av mikrofonen. Rundformat sak. Så jag hoppas inte att eh, vi ska lyssna på den här inspelningen låter sen. Och ja, jag har lite vatten och diket här. här. Här är det rakt upp. Men jag har, jag har lite svårt för upphörsbacken måste jag säga. Här går det rakt upp. Jag kommer man upp de här skyltarna som är där. Och så finns det en vandringsled som går ner där till den här vägen vi gick på. Eller tvärtom, man kan komma härifrån upp dit också. Ja, det är hopplöst med den här allergin och klådan och sånt. Och grusögran, det, det är ett hälsike alltså för oss polenallergiker. Jag kan inte kika bananer heller och inte, inte råa morötter heller. Nu går vi på det i alla fall. Den vattenflaskan får plats väldigt fint här. Jag tror man bara får plats med den. Faktiskt. Ja. Det sitter ju fast fint här på kamoflarsjackan faktiskt. Och ja. Mm. Jag att göra det på lite grann också. Ja det var ju länge sedan jag lämnade Stockholm alltihop här Stockholm. Ja, och då natur har jag sett bort. Faktiskt här. Det börjar tydligare redan här. Jag har gått några gånger här nu. då. Det är natur som har här. Vi börjar redan. Och så är det så har vita har skogar vita såna här märken på sina träd också. Mycket småkallt här nu i skogen. Och ja, här är björkar på gång också. När värmen kommer där, blir värmen värre nu också med, med pollen i Ja, jag har en pip. Pip är rotvälta. Vi ska ta lite mer där också. Oh. <skratt> mycket slam också. Mycket väl i konditionsspel i hela kroppen. Oh, herregud, Ja, Ja, mycket svårt man får på kontakten också, men den har ju inte av sig. Och det är inkorgen där, men det kan, jag inte, det kan jag inte svara. Det är ganska dyrt det där per månad faktiskt, 234 spänn. Jo förresten, Altele hade ju då en ändring här den 14. Man stängde alltså som gammal server. Och kopplade in en ny server som ersatte den gamla. Och primär och sekundär DNS eller det hette där, det skulle ändras då. Det står så här du kan behöva ändra dina inställningar. Men jag ser inte någon form av driftstörning utan allt är helt normalt. Och egentligen borde man kanske ändra inställningarna där. Men eftersom det inte sker någon avbrott på min internetuppkoppling så tänker jag det vara som det. För har man har stängt en gammal server och kopplat in en ny. Och då är det en annan primär och sekundär DNS som gäller. Men ändå så fungerar det som det ska. Om det ska bli problem så får jag nog ändra, men så länge det fungerar normalt så kommer jag köra på som det. Faktiskt. Äh. Jag rapar lite grann. Ringo. Det Ringo har lärt sig att rapa också. Jag är hon har ju i långsättan, så du kan ju söka på terapi -bloggen. hon bor i Skärmsönder då. I klacken där. Och här eh, ja, är vitskiften också här. Det har regnat en del också så att det är lite vattenpöl där och lite vatten i diken också. och eh, Insekterna utnyttjar ju alla vattensamlingar också för de kan ju lägga sina larver där. Och fåglar och till exempel då kan, vara så, kan ju dricka i de här vattensamlingen också. Som rådjur och, och ja. Och kan ju dricka i de här vattensamlingarna. Ganska vi mycket vitsyper här. Och eh, jag vill inte fylla på det med vatten här, för jag har ju fyllt på det redan helt enkelt. Vi struntar i politiken här, vi kör in och pura. Det har en kort halj också då som vi visslar. Det är kul att höra lite fågelpip också. Inte bara massa musik i hören. Blyggt runt. Det var lite småhälvet idag faktiskt här. Men jag har ju tamt en parslåda. Och jag har bytt batterier och extra batterier. med mig här fick ordning på det där. Alla tekniska problem måste man kunna lösa. Om man är en kontrollman tekniker. Ja. Det är stora folksamlingar här precis, det är inte ofta möten med människor här men det kan förekomma, men det är inte ofta. då var det är vatten i diket här. Ja man kan nästan alltså gå här hela vägen om man orkar till det är Sveaskogs märken här. jag har också gjort egna leder också man kan följa, det bara sälja följa de här märkena. Det finns märkt på deras. Hemsida också. Man kan hämta ut kartor. Så ja. Och jag har ju säkerhetstänkande här nu då. Att jag håller mig på skogsvägar. och vandringsleder. Som jag känner igen. Och att jag håller koll på vad jag är. För de här skogarna är väldigt stora. Och det värsta man kan göra är att gå in i en skog. För där kan du. Tappa orienteringen helt enkelt. Du kan tappa bort dig. Det var en gång som Jag kom. Kanske från setter. Och så jag går jag tillbaka här borta du flyttar sjön. Och så sänker jag in upp i skogen så att säga. Och sen tappade jag bort mig där. Det stod en liten i skogen. Man hade, man hade gallrat där. Och jag kände absolut inte igen mig. Och jag såg i sjön Amungen som var som en pytteliten sjö. Jag tänkte liksom... Är det någon som inte stämmer här alltså? Vad fan är Men jag visste ju en sak att långt allerede så gick det mycket över vägen. Jag tänkte följa så här djup hjul, hjul, som gick ner, det var ganska ledigt där och så minns jag att jag såg en liten stig. Jag tog en bit på den här stigen och sen ledde den ut bland träden emellan så här och sen såg man en skogsväg. Men när jag kom ut på skogsvägen så sa jag, ja, jag känner igen mig, jag vet exakt var jag är, jag går höger. Det är ganska långt hem, men jag vet precis var jag är. Så jag kommer bort ifrån det där att inte kunna lokalisera sig så här, man inte vet var man är någonstans. Det har vi, Det har vi botfinken. Det är det bästa också med med långsgötarna, att det är så fin natur här. Det är så mycket skogar och grejer att gå i. Det hänger mycket på vedet också. Det har vi botfinken nu är också en frittfågeln. Nu känner jag ganska kall i ryggen här. Och långsamt säkert så ska man kunna äh, ö, ö, öka så här, Gå längre och längre så här. Det är en första strappande. För man sitter ju nästan bara inne. Man är ju bara inne. Man sitter och stirrar på de här karmarna. Man håller på med dessa datorer. Och all den här musiken och alltihopa här. Ja oh, herregud. Och nu ska vi ta och få tammare blåsan här och eh... där linnade vatten från Storälsjön då, Delflötig sjön. Jag väntar lite här nu. Trycker man stopp och räck på samma gång så får man pausläge. Det finns ingen pausknapp och trycker man räck och stopp på samma gång en gång till så får man recordingen. Åh. Ja, det ja, måste vänta lite. Oh, oh, hej, hej, som ständigt plågar mig. Ah, oh. hur kan man så mycket? Det är jag ju Ah, då. Ja, nu går vi på här. Alltså, det är alltså vatten här på höger sidan, jag måste kanske här. Och, äh, det är nästan vatten här på högra sidan och äh, måste flytta Och äh, det är så alltså kallt här faktiskt här nu. Det är lite kallt och lite samlar också. Så att, äh, det är så alltså lite kallt, kallt just nu här. Jag har öppen min jacka här. Och jag får flera skogsmärken. Ja, det här blir tömt ur här. Och eh äh, Vi måste nästan ta och dricka ibland också. Det är därför jag pissar också då. Det tar lite lugnt här nu. Till höger går det upp till kraftig backen och det kommer ta slut på småningom. Jag vet det finns några vandringsleder som går vidare men jag håller mig på min egen säkerhet här. här har ju varit lite småblatt och ledigt kan man se också här. Faktiskt. Vi ses jag ska också vita märken på träden här och lite ledigt här också. Faktiskt. Uh, ja det. Vi kommer ha flyttesjön också här på, på höger sida snart. Och så uh, ja små kalvén, de skjuter också åt sidan också här. Det är några enstaka hus också här på höger sida. Och så är det några få enstaka hus här ute på flyttesjön. De är mycket små. Det är de fritidshusen här. Och uh, det finns något skönt också här till naturläservat. vita märken här. Och och en, en svarting mindre också här, den ligger Skjuten i huvudet. En grovt kriminell parasit. Bilden var ju gammal på avskummet. Och han han dog ju snabbt där, han fick ju bullet in your fucking nigger head. Så han äh, dödades med kuler i skallen. och äh, ja, är någon som sörjer raset? We have no bananas. Ja, så här, det är många som är emot massinvandringen till Sverige på grund av ekonomiska orsaker. Det har inte att göra med att vi är sämre människor utan att vi har inte möjlighet att ta emot dem och klara av det här och vi har inte arbeten, vi har inte bostäder. Argumentet är gammalt och istället för att bromsa som andra länder gör så ökar Sverige något helt otroligt. Alltså det, det är sanslöst det finns inte ord. Vi lurar ju hit dem. Alltså vi lurar ju hit människor till Sverige. Att de ska få ett arbete och vara självförsörjande till exempel. Det kan ni glömma. De kan ju knappt tala svenska. De bor i sina förorter, isolerade, parabolantennor. De umgås i princip med, med sin egen folkgrupp. Blandas inte med svenskarna. Somalier bor bland somalier. Det blir det här lilla Chinatown. Det är dömt att misslyckas och det har aldrig lyckats att blanda upp dessa folkgrupper minoriteter, i minoriteter i större samhälle. De koltrast också. Här har man lagt ner ett rör också och så som man fallit. Jag tror jag hittade kantareller också en gång här. Alltså man pratar om rasister, nazister, fascister, högerextremister. Därför att man klarar inte av debatten. Man har inga argument. Och argumenten man har, de faller ju platt. Expressen skrev så här. 17-årig svensk eh, gjorde det och det. Och buset pixat bild på killen. Så mycket svensk var han. 17 i svensk. En bild på en färgad kille. Hans namn, personnummer, allting. Eh, jag hittade två pko-argument också som är väldigt bra faktiskt. här att, eh, Invandrarna är inga invandrare allt, De är svenskar, precis som du och jag. Och så sa de så här. Också PK iterna Att... Det finns inga svenskar, vi är alla invandrare. Alltså på samma gång som man säger så här: Det finns inga invandrare, vi är alla svenskar. De är lika mycket svenskar som du och jag. Och de är välkomna hit, bla bla bla. Och så säger de så här också: Att på samma gång, eller andra PKI:er, rakt motsägelsefullt att: Det finns inga svenskar, vi är alla invandrare. Alltså det är helt sjukt det här. Ja, vi hör eh, bo, bo, finken, klut Den det var det. Jag var rydd där, där. Ja, ja. Mycket länge har vi haft ett djupt lågtryck. Och det var inte bara eh, här, utan det var ju hela Europa. Mycket låga temperaturer, en hel del regn. Och regn hade kommit, och det är bra. Och nu är i alla fall högre temperaturer än det var. I början på den här lågtrycksperioden. Så vi vidsvippade här och äh, Och äh, Nu är det högre temperatur i alla fall för jag menar vi, vi Valborgsmässa afton till exempel var väldigt lugn och fin där för det var så mycket det var så kallt. Så buset höll sig ganska lugna där. För det är ju så, det är ju droger och alkohol som förstör allting. Och egentligen inte cigaretterna bra heller alltså. Jag såg en liten pojke en gång i Märchen som rökte faktiskt. Han var åtta år. Alltså åtta år är invandrar pojken som går omkring och röker va? Det, det ser ju för jävligt ut. Jag har så alltså säkert snålar som håller upp allt det här. Men det ska inte vara någon kontakt med mikrofonen heller här. Det här. Faktiskt. Ja Det är lite friska renda här ute med flytt i sjön. Faktiskt. Och längre borta så var den igen vuxen. Vid den ön. Och det blåser väl lite extra mycket också vid en sjö. Det är mycket sjöar här också här. Vi har ju Rellingen. Damsjön. En liten tjärn också vad den nu hette där borta. Ja. Bosse och Lisa. Lilla stora ölsjön. Och flytisjön och så är vatten i diket också här. Och jag är ju en äh, Stockholmsjävel som har bott äh, mer om 50 år i Stockholm. Jag blir 54 år i år i oktober. Då har jag bott, 29 oktober har jag bott i tre år här. Och jag har jobbat på statens järnvägar och bolagiseringen kom 21 där. ESS här gick dåligt där. Jag har dragit upp det där. Avtalen sades upp till slut. Äh, jag hamnade på tågstädningen också. Ganska tidigt där. Vår legisering kom i 2001. Från 1991 så har jag radioloksoperatör men innan dess så hade vi växlingslok också, den här gamla Uber-lok. Med, med manuell körning alltså med lokförare alltså. Det byggdes om också till radiolok det här men det var ju mycket gamla modeller. började tillverkas under 30-, 40- och 50-talen alltså. Och det finns inte många kvar. De står uppe i notriken också de sist här. Det finns några få u Uberlok också det och några få UD. Men de här heter UE och UF. Och de kopplade ju ner också. Vid 27 km t Jag spårade ur också en gång faktiskt där. Det var en polisman som sa att vi får inte får parkera så här. Bannehaga Lund hade ju inte skött det där. Djurflänsen var ju dålig på den. <töker> jag körde mycket sakta också genom växeln så det var, var aldrig mitt fel. Och här rinner det vatten också här. Det här leder upp till en normal till vänster kan man svänga och komma upp till Kempovägen och här kan man fortsätta upp till en och sen komma ner i ett vandringsled och komma ut på en skogsväg. I riktning lite grann mot mobilmasten som är där. Och här blir det ju faktiskt väldigt varmt här. Vad eh, ska jag säga? Det är väldigt varmt, jag tänker. Och där nere så var det mycket sådana här bombar, Men de var militära, de. Militära bomar. Jag kom en gång söderifrån i någon kommun. Och så kom jag upp där i militärskogen. Och så kom man ner i Steningedalen. Ganska där, den här jag hade den här, den här Jag hade jag lagt på cykeln också. Längst bak. Med mina nycklar, vet det. Och så pressade bara. Jag kollade på min cykel, så här. det fanns ingen jacka där. Och där låg ju mina nycklar i den jackan va, men den låg ju på inne på militärt område. Det var inget farligt egentligen där, det fanns ett mobiliseringsförråd. Jag har att jag spelade in här mikrofon också där. Det finns en gamla inspelningar också som är gjorda. Jag det handla mat också, släpa omkring också över spårområdena där vid, vid där de tömmer bränsle va, och så timmer, timmer också till Värmeverket brister där i Märsta, det är två pannor nu. Och jag följer med vad som händer. Jag följer med vad som händer och kollar vad som händer. Sikternabygden.se har nu upphört och ingår i UNT.se, Snedstegsikternabygden. Jag har hittat Cantarelli här förut men sist hittade jag inga alls. så här är vi vattensjukt dike också då. Och vi hör en bofink. Ja, Snäller lite grann från Rans känga faktiskt men det är blöta och ibland och det är bra att ha såna här. Här kan man alltså gå till Vandplan, men det är långt dit. och sen kommer man in i Ceturs kommun och kan fortsätta, om man orkar. Men det är inte ofta jag orkar dit faktiskt, jag har inte kraften i faktiskt, om det blåser ju vind där. Eh, man kan också sänga upp Dalkarsvägen också. Och en tjej som kom ut en gång med cykel där. En brunett, mycket tjusig dam. Med stora läkar, hon sa hej till mig eller vad hon gjorde. Vi har en bofink också. Vi har en flytteskärm på höger sida. Morkullsberget som ligger där. Det är också ett naturreservat. Vi har några stugor också på andra sidan där. Men det är som vanligt bara jag som går omkring här och pratar för mig själv. Men äh, nu har vi rekordning igen här och inspelning. Så att... Äh, det är ganska enkelt här. Om man trycker på rekordingen så det finns en stopp -knapp. Trycker man på rek och stopp på samma gång så får man pausläge. Och för att komma tillbaka till recording så trycker man rek och stopp en gång till. Det har jag aldrig provat Jag får lite goda med att jag ibland måste tömma min låsa ganska rejält. Här. Och jag har en ganska dålig fot också här. Det är kallt här i, sk i skuggan, det här är många trän här som inte har kommit någonstans ännu riktigt här. Det är olika med träden, de kommer i olika utvecklingar här. Tallar och granar är ju gröna året runt. Lite extra blåsigt också vid sjön och så är det lite grann varmare i alla fall jämfört med hur det var förut. Sen är det skog på hela vägen där. Älvsjöberget och Morkullsberget. Det är skyddad skog. Det är bofinken vi hör. Och här hänger korvar också för björken här. Ja det är skönt i alla fall att höra fågelkvitt och inte massa musik ständigt i lurarna här. Och flyttes skön med Bortenön här till höger när den fortsätter in mot Ceters kommun. Det var ju väldigt kraftigt envuxen förut. Och nu är det skön mer öppen helt enkelt här då. Tjänger om något och... Min kondition är inte den bästa faktiskt här. Det känns lite svettigt också med de här varma tredjingsbyxorna, den här man Det är så alltså betydligt varmare veder på gång. Helt enkelt. Ja. Det är betydligt varmare veder på gång. Och ja. Vi måste nog ta lite vatten här också. För det mesta brukar jag inte orka ta mig hela vägen till Valkan och gå in i Cetisk kommun. Lite vätska där. Det är som en ö där. Men nu är skanen öppen, men det var ju inte förut. Det var ju bara ett helt enkelt. Får jag ta skanen lite järnvuxen helt enkelt där borta? Ja, och där är den där ön. Ja, det är det två som är, det är som öar Skanen var lite järnvuxen där borta förut. Det är en massa växter helt enkelt. De får lite vattnet på på. Men nu är det inte järnvuxen längre där. Det går väl en bit i alla fall här får vi se hur långt vi orkar. Det är ganska långt att gå till vänplan. Vi går på i alla fall en bit får vi se hur långt vi orkar här. Ja, här ser det en fjäril också. Det är inte kommit någon trådsländer ännu då. Vi ser lite insekt i luften här. Här är, här är det rätt skönt nu. En humla vet jag. Ja, det är bofinken här. Just nu är det rätt så skönt här och varma kvinterkängor på men så varma träningsbyxor. Det är ju skiftande, alltså ibland är det ju kallt istället. Om det mungnar på så blir det också väldigt kallt. Nu friskar vi in den i till exempel här och här har vi Jasper då som inte, som inte har kommit någonstans här, de är ju nakna här. Nu friskar vi in den i. Det rinner friskar i här, för solen är varm och det värmer upp. Men det är kallt i luften i alla fall och friskar i ibland. Så att äh, Det här i Aston har jag inte kommit någonstans heller, det är några träd här som som har att komma en bit på vägen, det känns det ganska så varmt med den här kläderna man Ja, men man måste alltså ha varma kläder för att ibland blir det väldigt kallt i Vi kan säga Jag mot motvind här. Jag ska gå en bit för vi se hur, hur långt jag orkar gå. Jag har öppen granflasjacka här. Och det kan väl vara kanske en 17 grader i solen här i solen. 18 sådär. Det är säkert en 17-18 grader i solen här. Det är lite med, med vinden här nämligen, det blåser upp. Det kommer ganska så kalla. Ja. Vi håller oss till, till realtid här nu och vi har inte öppet massa politik. En liten backe här så vi ska klara av. Flås, flås, bok Jag är i skugga så jag hamnar inte grann i skuggen här. Och det blir det... ...närast kallt. Oj. Rätt och flask vi upp nu av vet du. jag. Tror jag inte. Vi tar emot. Jag tar emot mina gymnagårdar kan jag säga. Jag tror det var det jag tar emot då. Ja, stel i hela låren. Jag jobbar helt ideellt. Utan bidrag från stat eller kommun. Jag vill hjälpa mig ekonomiskt här. Från första julen så blir det dyrare med internetuppkopplingen från allt hela. Och... Från 150 kronor till 409 kronor, så att det är en saftig ökning, tyvärr. Och så har vi avbetalning också i Stockholmsnära. Jag sitter bak på skatten över 4000 000, så att jag kan delvis betala den här sista. Ja, men i alla fall, jag behöver hjälp ekonomiskt här om ni vill stödja mig. då. Skicka gärna ett bidrag per månad på Det är 6 3 634. 2 5 2 sträcka, 1a, 6 3 4 2, 5, 2. sträcka, 1 Gunnar Andersson. Då är det 6, 3, 4 2, 5, 2 sträcka, 1 oj oj, det här är superlånga håret också. Både varmt och småkallt på samma gång. Så det verkar inte värma så mycket här för jag blir inte så varm på ryggen. Ungefär 7 km är det då till Säter gränsen till Ceters kommun helt enkelt. Om kommer in här så är det Ceters kommun. Så det är alltså några kilometer. Det är inte exakt 5, 6, 7 kanske. I, I den riktningen där kan man säga. Och sen, sen börjar ju då Sen börjar jag alltså så kommun. Där var vi i den här Kli, ö, övre Klinganskön där till exempel vid gamla sågverket där. Vad du hette. Och så asfalten tog slut där då går vi över till grusväg. Där kan man komma in komma in i Fadens eh, kommun och komma ända fram till Sjön Rund och sånt. Jag ska försöka kanske eventuellt, det är, för tidigt, det är för tidigt annars, jag kommer knappt upp i sängen här, men sen när jag börjat att gå mer och cykla mer. Då ska jag försöka vara på det. Jag säger ut på väg sedan till vänster och den går jag upp till höger, går den ändå upp på Europavägen högt till uppe. Och ja, där man vänster och sen ska man ju svänga höger. Lövåsen hette det va? Ja, det gamla sågverket där vid sjön över Övre klingan och sen fortsätter man på en grusväg. Nu kommer han in så småningom, han minst heter det i Falunskommun. Och de som bor där har ju då 23 nummer så har man ju farlig. Jag varmar ska med mig också. Så den ligger på här. Och den värmer upp mig lite grann så här Och den har en gul stortfjäril också. Här är det för tillerbilar och uppställning av timmer. Så hänger det på om man har med eller motvind eller sidovind. Vinden är väldigt avgörande också. Både när man går och cyklar. Men det är för tidigt i alla fall och jag, jag måste få in mer luft också i bakdäcket där om man sitta och pressa in varje luft. Det är en speciell teknik här för att pressa in luften. Så att det är långsamt och det hårdare bli hårda tryck. Man kan inte göra det sådär mjukt va? man måste pressa hårt alltså. Så det här är vägen som leder in i Säterskammun via via Dalkarsvägen. Det är det ju. Så att då då då Jag har hamnat men här är bort i Ceter, då. det Säterdå. Här är lägenheter i Sjöbo. Man 4C, 4D. Jag bytte lägenheterna från 38 till 59. Och, Väldigt, väldigt fina köksluckor där, man kunde se skönlösten också lite grann. Mycket le lekplatser var det, men väldigt få barn. Idag så har det flytt, flyttat in mängder med familjer med barn. Man bygger ut förskolorna i säter. Det är mycket barn som leker på gårdarna och lekplatserna nu. Eh, och det fanns ingen internetuppkoppling heller. balkongen var väldigt tokiga också, man kunde se rakt in där. Man kan kunde gå ut på balkongen och titta rakt in till grannen va, så det var väldigt obehagligt det där. Det är inglasen i balkongen nu. Helt enkelt. Och man har också bredbandsuppkoppling också, fast nätverk med stadsnätet till Säter. Precis som man har stadsnätet i Hedemora. Men det gäller väl inte de som bor på egna hus, det är bara de som bor i lägenheter. Jag har lite motvind, det kommer lite småkylliga vindar nu. Jag tror jag sätter handen för... Jag håller handen över mikrofonen nu då, för nu blåser det ganska kraftigt här. För det finns en risk att det stör hela min inspelning. Så jag skyddar ju mikrofonen, dels har jag en liten tapebit på mig. Dels har jag en tapebit också på mikrofonen och dels har jag... ...håller jag min hand över också. Över mikrofonen. Den här vägen är ganska lång men så småningom så kommer man fram till en väldplan. Och sen är det in i skogen som gäller då och sen är man över till Ceter, gränsen till Ceters kommun. Jag skulle skälla på en kärning en gång här att hon inte fick köra bil här för det var en enskild väg. Men tyvärr var det så att den här tanten ägde skog här. Hon var skogsägare. hur det heter. Fast det är ju, det är ju Sveaskog som, för, som förvaltar hennes skog. Hon äger skogen men det är Sveaskog som förvaltar den. Så de betalar någon avgift till henne. Hon är ju markägare egentligen. Och sen är det skog, Sveaskog, Sveaskog äger marken men det finns ju markägare som som när de äger skogen. Praktiskt. Ja vi ska ta och... Det är så här. Det är lite panik här nu. Oj. Lite. Ja, jag måste lätta på trycket och blåsa, så kan det inte göra någonting annat. Ja, det finns en ringa. Ja, vad heter hon där? Uh, ja. Nu får, får ni vänta här. Så alltså, ja det är slut alltså. Så alltså, troll. Trollsland. Ja! Jag bodde i där eh, hösten 2000 och till eh, slutet på juni 2006 hade jag ju har vi sett. Och då åkte vi via Enköping där, 1963 åkte vi till Enköping och sen drog vi upp Riksväg 70 började i Enköping och sen när det kom till Sala. Vi stannade till också i Enköping faktiskt, Jag hade var en liten bil för att hämta grejerna på sig efter. Jag blev arbetslös där. Jag blev ju uppsagd från ESS trafikkär. Och eh, sen var det ju socialbidrag och helvetet som vi aldrig var helt enkelt. Nu ska jag se. Lasse jag drog i Enköping då där vi stannade till med bensinmakt och sen drog vi upp. Riksväg 70 börja där, Så nu åkte vi upp mot Sala. Och ja, där, började, där ansluter man då till eh, Riksväg 70 börjar i Enköping. Vi fortsatte då 70 då till Fagersta minns jag att vi åkte och vi stannade, stannade till i Fagersta faktiskt. Jag minns det, jag har faktiskt stannat i Fagersta också. Jag där. Vi stannade till med mansiemack i Fagersta, det var någon campingplats och mycket vackra sjö där, eller sjöar. Och sen åkte vi faktiskt genom Norberg och vi Avesta upp till Säter. Och sist vid den här flytten så skedde då när jag lämnade Stockholm och så Märsta och så. Jag bor mellan Märsta så tillhör jag Stockholms Stockholmslen. Det ska ju byggas någonting helt otroligt. TB -by bygger hela galoppfältet ska ju byggas bostäder på. Det går inte att beskriva alltså dessa byggprojekt, det är byggplaner överallt. De här radhusen är helt felbyggda också. De brinner alltså. Det brinner hela längra ner. Det finns ingenting som skyddar att går vidare till nästa radhus. Vad är det för skitbygge? Det ska ju förbjudas det här. Det ska vara böter för dem som bygger de här husen. Det måste gå att skydda så att det inte elden sprider sig till nästa radhus. Man slarvar helt enkelt. sista resan, den 21 oktober då, 2011. Vi höll ju på i 3,5 timmar där och det var en lastbil på 32 kubikmeter. Det var så alltså 32 kubikmeter stor var den. Stor lastbil på 32 kubikmeter och det var mycket dyrt det här. Jag fick ta nödlån och grejer för att kunna flytta då. Vi höll ju på i 3,5 timmar också där. Då släppte gatan i Märsta. Jag fick gå upp tidigare på morgonen och åka taxi med en somalier också ner i mörkret upplands väs på Mötan Kille. Carlbergs hyrbilar då. De låg från början i Kalberg och då låg de med Järfälla men nu ligger de i Utehaninge faktiskt. Ganska blåsigt här. Jag har tejpat över mikrofonen, jag skyddar också mikrofonen nu med hjälp av min hand. Och det är, det är möjligt att ni hör mig. Att ni kanske hör, hör, hör mig lite sämre. Jag har öppnat upp min hand lite grann så mikrofonen kommer fram lite. Ni hör mig men jag skyddar mikrofonen här mot den här vinden också nu. Men det kanske jag inte gör hela tiden så att det ibland så blåser det. Helt enkelt. In i... Mycket få men jag har ingen medhörning heller, jag kan inte höra någonting under, under inspelningen då helt enkelt. Ja, det finns små stugor också här. Det är vi skönt, jag har varit nere vid några stugor och filmat också va. Vi käkar då Karlsson, ja, nej inte, inte på sju trappor utan det har en restaurang som fanns i många år, vet heter Karlsson där. Jag tog en fiskböjare och grabbarna, las och den där killen där från Göteborg, och kör gasbil. Kikade en riktig mat där. Och uh, det, är alltså, det är alltså både rivet och nedlagt, det låg vid stadshållmacken där. Jag bygger, bygger höghus också nu. Nära rondellen där, vi är utmed i Jag hänger mycket med vad som händer där nere också, kolla på kartor och så. Faktiskt. Och jag känner igen mig väldigt mycket. Jag har lite splittrat sådär, ni ja, ja. Jag tejpade mikrofonen och håller för också lite grann med min hand också här. Och på höger sida har vi en konstant vattensamling också som utnyttjas av insekter. Insekter kan ju lägga sina larver också i. Ja, vi har några insekter där i vattenpröven. Och djur och fåglar kan dricka också ur vattnet också här. Jag går ner en väg faktiskt här. Här går ner en väg här. Jag vet att det finns en stuga här nere, jag får med det. Ja. Det var inte kul det här med batterierna idag. Måste jag säga, men jag fixar ju till där. Och det här enormt långa håret också krånglar ju till det hela när det kommer i med jag tänker det blir hopplöst jobbet. Ja. Så det är ännu en skogsväg som kommer ta slut så småningom men det är ganska långt att gå. Det hänger mycket på om man har medvind och motvind också. Man får räkna med att man har medvind i ena riktningen och motvind i den andra och det påverkar ju mycket stor skillnad också om man motvind, sidevind. Med Jag vill ändå finka där. Ja. Och det här, de här kan jag här. Jag borde gått att cykla här. Jag cyklade härifrån. Genom den här vägen ner till. Ja, nu har inte sett det jag cyklade. Eller varit till Stora Sedvi den här vägen. Och så mycket vid vägen han. Sen när värmen kommer lite och det är mer luft i däcken, där, då kommer jag igång lite grann så här med cykeln. Jag kommer att bara ta mig ut, gå med cykeln, om det är motven eller uppförsbacke, cykla lite korta bitar, känna efter lite grann hur balansen känns och hur det känns att trampa framåt. Så det går mycket sakta och så i början där. Flås, flås, Det ser ut som en mobilmast där, men det är det inte. Det kan det inte vara där, utan det är ett kred som verkar helt naket där, som står väldigt trögt. Och det känns ganska varmt igen här. Men det behövs bara att man går åt andra hållet och får, får motvind, då, så det är betydligt kallare. Så vindarna, vind, alltså det är motvind, medvind, där. Vinden påverkar ju väldigt mycket när man går och cyklar. Ofta är det ganska blåsigt. Jag håller för handen också här nu. För mikrofonen som också är tejpad över också för att skydda mot vinden. Jag har diktafonen på höger sida här. I cirkert och gummisnodd den inte kan ramla av. Och, eh, det är mycket som händer med naturen på kort tid. Vi har haft ett mycket djupt lågtryck. Nu ska naturen komma igång igen här, den här processen. Och på fredag så får vi in den betydligt varmare luften från England och de frittiska Ett högtryck som växer så starkt och kommer in över Sverige. Inte på en gång utan det, ja. Men det är alltså betydligt varmare luft än det här. Och sen blir det ännu varmare på lördagen och srandan va. Nånting ja. ja. Jag känner här att det är lite småvarmt. Att det är ett högt tre där som är helt dött och det är naket. Vattenkläck ska få plats också här i vänster ficka. Och, uh, jag har gått och sökt många gånger här faktiskt men jag har, inte, jag har inte den kraften riktigt ändå att ta med in i Ceters och fortsätta gå på den sidan utan jag Det kommer att gå en liten bit i alla fall här. Det känns varmt. Lättska, lättska, lättska. Vi har tagit fasta på plats här på sidan. Och eh, vi kommer i höger kör det här. Jag har gått och suttit många gånger här. Ska får vi se till här eh, inför söndagen i alla fall, men jag har ju så mycket radioprogram där så jag kanske det orkar ut. Att eh, få hårdare där. Och sen eh, framdäcket också lite grann. Det går alltid ur lite grann när cykel står länge. Det är lampor som lyser här för rekordningen. Vi har bra batterier och extra batterier. Och eh, vi kan se att det är en skogsmaskin som har kört här uppe i skogen. Det här ligger några timers här. faktiskt. Jag kommer det här alldeles för sätigt i de här tredningsbyxorna här. Mellan det här. Och uh, Mikael Brant, leverantör för Mördans skog. Här man går i gott och säkert många gånger. Och jag tror att man kan komma ner till en stuga också som ligger när vi fram. Och uh, det är så att säga produktionsområden det här. Jag känner av också klådan här i både hals och ögonen. Halter också på vänsterfoten här nu. Kommer in i skuggan här i lite kalla. Kyliga vindar också idag. Idag eh, torsdag det jag sköt 15 i maj 2014. Har jag inte haft den här kamoflörsjacken och inte de här träningsbyxorna hade varit mycket kallare och det hade inte varit bra heller. Så här är lite för varmt Våren är lite så här knetig. Det är både småvarmt ibland och lite småkalt ibland. Det är liksom när vinden kommer på så här. Jag vet att jag cyklade i alla fall en gång här och svängde vänster och sen cyklade jag ner till stora kedver och sen cyklade jag via mycketbevägande kan jag komma ihåg. Faktiskt. Sen går den väg upp till Europavägen också och den övergår från asfalten till en smal liten grusväg. Så var det med den. Vi har ju Flytkesjön också långt nedanför där. Kängeln knarrar litegrann. Det är också en märklig sak också när man spelar in musik på det radio så får man en liten snutt på. Aha, man har så här först är en hel låt på samma ljudspår på slutet några sekunder. Så börjar en helt ny låt. Och så klipps den av. Och så föds det av en hel låt. Och i slutet på den hela låtens ljudfil så kommer det en snutt på den nya låten som just börjar så här. Som typ ett intro. Så högs den av så här. det kommer en ny låt. Som är hel. Och så, så kommer en snutt på nästa låt som klipps av en hel några sekunder. Så man hör ingenting utav den mer. Så kommer en ny låt som går. Och ja, nu känns det verkligen varmt här måste jag säga. Man får se upp när man sätter också här för att det kan komma vassa, vassa sticker i julen här. När man cyklar får man se upp på de här kvistarna som kan vara lite vassa. Man får cykla lite långsamt och försiktigt och hålla koll på vad man cyklar på. Det kan vara de här spetsiga grejer som kommer in i julen. Man får liksom justera styret där så att inte cyklar på så här. Små tregrenar och grejer som ligger här efter avverkningen. Jag har ju också gått faktiskt flera gånger in i Seters kommun. Några gånger nu. Och gått där inne. Och förra sommaren så jag mycket jag vägen, arkhyttan och så upp. Och så har jag väl Lövåsen med det gamla sågverket och det här. Och så cyklade jag upp en bit på vägen som går upp mot Europavägen där asfalten tog slut där. Och sen var jag också och lite grann vid dammsjön och filmade också. Rebaran från CETE kommer ju där. Och så vid det där vindskyddet var jag också. Det är inte någon då det är blåsigt i helsticke. Men uh, jag tror att vi kan komma fram till väntplan uh, idag. Faktiskt, det är en bit kvar här. Och sen är det bara inne i skogen då, så är man inne i Cetus kommun. Och sätta upp så här delmål faktiskt. När man, man ska få in luft i däcken så måste man alltså sitta på golvet och sedan pressa hårt. Varje, varje pumpning ska vara hårt med luft. Och sakta, sakta, sakta så känner man att det börjar komma in hårdare tryck. Man kan inte bara liksom, det måste vara speciell teknik där på cykelpumpen. Det är svettigt också. Är det. Jag ligger lite minus på mitt personkonto här, jag har kredit på 5000 men jag ligger ungefär 1600 minus. Så att äh, det är så farligt. Det är mer utgift än inkomster men äh, det är ju katastrofliga så länge. Jag har inte det så ska jag köpa en liten USB-port också för 99-spann och ha till min laptop. Jag munar på lite grann också här nu. Praktiskt. Ja, det känns ju varmt då. Med tredjingsbyxor kan man flarsacka och flanellskjortan är ju tjock och varm då. Men hade jag inte haft de här kläderna på mig, det hade jag varit ännu kallare. Det är lätt att säga så att man tar på sig tynnare kläder. Men då ska jag vilja säga så här att då kommer man ångra sig helt klart. Man kommer att ångra sig helt enkelt. Ja, det är en som går. Långt nere. Ja. Diktafån har vi. Olympus. Och förra gången så låg den alltså i ett sjukfadral och det lät ju inte bra. Och så var det kraftigt blåst också. Så det är kvar här och vi ska gå fram till vänplan och sen, sen ska vi vända hem. Verkligt. Lite klåda här i ögon och hals. Nu friskar vi vända på. Nu väntar vi här jag kissar. Alltså man blir tokig i huvudet. Inom att få tömma blåsen. Det är så mycket som man har i huvudet så här och så ska man liksom att tömma så här. Ja men nu blev det kallt. Nu blir det kallt faktiskt. Nu menar det på här då. Ja det kallar kalla vindar. där. inte så långt kvar till vänplan nu. Vi har... Eh, Kanske några kilometer kvar till... Eh, vi att det ska gränsen eller om det 500 meter, ja. Jag tror att vi ligger på under en kilometer. Faktiskt. Jag kallar ända här. Och nu kan jag vara väldigt fräckig i ryn här på, på min eh, korta här. Men det är helt nödvändigt i alla fall att komma ut så här och eh, hålla låda och prata om sig ordentligt. Alltså. Hur många gånger har jag kissat nu? Och jag är ju inte hemma än. Där låg en liten stuga också som var öde, som var trasig. Man hade spelat kort där inne, så en här pytteliten stuga. I Sete var det såna här små jaktstugor också. Jag var inne i en stuga faktiskt. Sen hade det två sängar och en trasig spis, kommer jag ihåg. Vi närmar oss faktiskt Väntlan och sen är det inne i Seters kommun som gäller. Det är inte så långt kvar nu den här väntplanen och sen inne i Ceters kommun. Vi har Dalkarsvägen också som går ner. Men de, kom, de kommer den här vägen nu. Ja, förresten, när ska gå till Stockholm då den här, den här marschen? Har man börjat redan? Eh, vilket datum var det förresten? Eh, vi har nog väntplan där. Ja, vi befinner oss ganska nära Ceters kommun nu. Det är några hundra meter bara. Jag tycker man ser vänplanen. Och den ligger Svedbo ganska nära här, men den här gången ska vi absolut inte gå in där. Vi har en här då. Och sen är det alltså en liten bit in i skogen också. Och sen kommer man ner till några hus där som ligger i Svedbo. Och där är man är alltså redan i skogen här är man inne i Ceters kommun. Så att så nära ligger alltså Ceters kommun. Så man kan gå in här kilometer. Jag är strax in i Setes kommun men jag tänker inte gå in längre här nu då. Och äh, Här ligger några stugor längre ner här. Det går ner någon väg här. Här För Två stugor ligger där långt där nere. Jag har filmat där nere också. Två små stugor och brygga båt. Här är den plan. Och så bara en liten bit in i skogen här nu och så börjar Seters kommer Gränsen går där inne. Så ligger Svedbo med lite hus här, där nere. Och här är Dalkarsvägen faktiskt. Det är två ingångar här, det kommer ut en snygg brönnett en gång här. Hon var riktigt snygg faktiskt, brönnett med stora tötter. Hon det till, och så suttade hon den här riktningen in mot Seters kommun. Så det här är väldigt nära det här. Här har vi en skylt, på Dalkarsvägen, så det. det går in här också. Det går ner där. Här är en vändplan här, till skogsvägens slut. Och sen fortsätter den in i skogen. Och in i skogen så är man över gränsen och är man över till Seaturs kommun och så ligger Svedbo nedanför här vid ovanför Flyttisjön. Han är utan spång här också, va? Man har gjort en spång helt enkelt här. Och Dalkarsvägen och en stor vattensamling. Här är en landplan. Och det var hit jag ville komma i alla fall. Och jag tänker inte fortsätta längre in. För att slålla på trama kring där inne i kommer kommun. Och det orkar jag inte riktigt idag faktiskt. Här har vi en tre spång här. Och Dalkarsvägen och så Dalarnas landsmärke här med, med pilarna här. Och här har vi en stor vattensamling. Här är vandplan här. Och där kommer man in. Dalkarsväggen går ju här. Då går vi tillbaks. Samma väg. Det här är världens vattensamling. Och här är det insekter också. Och djur, djur och fåglar kan ju också dricka i de här vattensamlingen också. Och flytt i sjön ser vi Så jag är kanske... Hundra meter från Ceterskommunen till Nuvar. Och då börjar vi gå tillbaka igen. Äh, samma väg vi kom ifrån. Och äh, ja. Det här blir ganska många kilometer. Så vi hamnar i alla fall över en mil här nu då, idag. Men det här är ganska långt det här från det här. Det är nog sju kilometer från långsötan här. Vi skulle jag hamna på 1,4 mil idag. Gåde ner till två stugor där. Det här är den där kom ut en gång där. En brunett med stora tuttar. Så svängde hon i motosöten här. Sen en dyrbar cykel. Så går vi tillbaka samma väg. Det ligger två små studier också redan så här. Så att det kan ju vara 1,4 mil kanske idag. Då då. Totalt fram och tillbaka alltså. Det är många kilometer hit. Och så ska man räkna också sträckan tillbaka också. Den sträckan hit och sen tillbaka. Då. Jag kan inte veta exakt men. En ja, mil räcker ju aldrig alltså. Allt man ser är skogar. Skogar. Vi ser jag ju. Jag, jag ser. Jag ser bara skogar här. Och där är ju skyddade skogar också. Älvsjöbergs naturreservat, Morkullsbergs naturreservat. Det är skyddat. Men man får ju galler där inne. Att, uh, ja, det var lite otur i alla fall med batterierna där, jag har extra batterier med mig också här. Här är Vänplan, 200 meter in där så är jag över gränsen till Säters kommun. Så att vi har lyckats ta oss i alla fall till Vänplan och sen ska vi gå tillbaka nu då. Vi hade en gubbe där på järnvägen, jag, på den tiden han hade blåställ på Statens järnvägar, han heter för Han var från Dalarna han var från han var, han var väl säkert i 40-årsåldern och han hade ju grova alkoholproblem och rökte mycket också. Han hade drack i hårt. Han skulle hem och kärringen sa han. Det här var väl nog på 80-talet då. Eller början på 90-talet kan det ha varit. För vi hade ju radiostyrda då. början på 91 kan det ha varit någonstans där i alla fall. Han svep ju så hårt. Så han fick en hjärnblödning i alla fall och hamnade på sjukhus. Han låg i koma en vecka så dog han. Efter att sig en kvinna som var finn på småbarn. Ja, flyttersjön ligger för. Jag har ett eventplan här. Och jag har inte så mycket vatten i min vattenflaska eller jag får fylla på sen. Vi har varit nära Seters kommun idag. Cirka kanske 100 meter från Seters kommun. Det finns inga skyltar som säger att man, vilken kommun man hamnar i så där, Får vi se här. om vi är i med eller vid sidor. sidan vi Det var ju bedrövligt det här med batterierna va? Jag, mätte, jag gjorde en så alltså, det var ju toppvärdet på de här batterierna, men tydligen så var de på väg att ta slut där. Så då, ja. Men jag allt så har varit ute idag för andra gången med att här. Jag har typat över också mikrofonen. Så där borta ligger Säter. Och sen vill jag ha mer krafter och så, och, och värmen kommer här och så ska vi börja. Cykla och man får stå på de här kvistarna också med lite vassa grejer här. Man får inte cykla på dem, man får cykla lite långsamt. Nu ska vi nog börja cykla in och se att det kommer sen får jag får lite mer krafter. Jag måste ha så alltså varma träningsbyxor, och varmskjorta och kamouflagejacka. Alltså man måste ha det på sig alltså. Det har varit ännu kallare än det här, det har varit bedrövligt. Jag tog upp eh, cykel nummer två från källaren, men jag ska bara hämta en lås också sen där, så man vet inte hålla på och så jag kommer bara bära den upp och ner för trappen istället. Så det är en sån tjafs med källaren, man ska öppna en dörr. och Sen ska man öppna en, en annan dörr, och, och sen förrådsdörren, och så ska det låsas. Och så är det krångel också med källardörren, eller dörren till för förrådsdörren är det, den krånglar och att få den låst. Det vill inte gå i låst läge liksom, man får stå där och tjafsa med den. Till slut så, man kan få stå där i flera minuter ibland oss. Alltså. Så att eh, det är mycket lättare att ta den uppe för trappen, det är en ganska lätt cykel. Jag vet dig för man kan inte ta den. Ja, jag ska bara ner en och hämta cykellåset där. Ja! Hur hamnar jag här. Ja, ja, men nu är jag i alla fall här. Vänplan har vi fixat och det kan handla om ungefär 1,4 mil idag, jag vet inte exakt. Jag går gått över Hinsuttan och ska gå och laga hem. Så det är svårt att veta men det blir i alla fall en mil blir det och så blir det några kilometer till. Och här är ganska, ganska stora produktionsområden också. Jag har inte några rådjur på länge faktiskt och så. Jag såg reva revar förut. Döda grävlingar jag har sett. jag sett. Den satt en en gång på militärt område faktiskt. Så blev jag rädd att cykla därifrån, men så kommer jag tillbaka igen och den här älgen börjar springa. In i skogen så blev jag rädd igen. Och cyklade fort, fort, fort därifrån. Fast en backe också som var häftig där på militärt område. Faktiskt. Den ligger söder om Telingedalen. Det är en mycket kraftig backe, uppför. Så där fick man ju gå. Men det var cyklister som cyklade upp för den enorma backen. Och även i skogen en gång så var jag en enorm stigning alltså. Det var så här nästan brant upp va. Och där, där fick jag igång med cykeln. Och så var det en kille en gång som stod upp på cykeln och trampade hela vägen upp alltså. Det här militärbacken så att säga, på militärt område. där hade legat någon i närheten också. Han brände upp några hus också som hade tillhört övringsområde. Uh. Men för den här militärbacken så fick man verkligen, verkligen ha bromsarna alltså. Och sen var också en militärbom som var låst. Som man var tvungen att passera också på, på sidan och det kommer en här militärpolis ibland också. Vi har i alla fall nått ett Vi har varit framme vid... Eh, den plan. På andra sidan finns det inga vägar att gå på, nu är det bara skog. Och för säkerhetens skull så ska man hålla sig på de här För här har vi gått förut många gånger och vi har sökat också här. Man får vara försiktig också med de här vassa kvistarna som är här. Så man inte får köra på dem. Ja, en mil i alla fall och sen några kilometer. Så att jag vet inte exakt vad vi kan hamna, handla om idag. Det här i cirka vändplan ligger cirka sju kilometer utanför Långsuttan. Det blir alltså 1,4 mil då ungefär. Eller närmare än en halv mil idag. de här kvisterna får man inte cykla på heller. Det är ganska vassa saker, man får liksom se upp vad man cyklar på, Det är lite långsamt att hålla koll på. Men det är små kvistar efter avverkningen som kan komma i cykelhjulet där. Det var väldigt tråkigt att jag var tvungen att vända hem igen. Jag var helt... ...bedrövad. Jag bara, nej men gud. Ändå, ändå mätte de här batterierna. Ja, jag tror att vi har lite mer motvind här mot nu. Då. Faktiskt. Men solen är... Ja det är lite växande månader helt, det är det ju. Det lite räckstrande med helt är det ju. Faktiskt. Och eh, när solen är i så här nu, när den skjöms då, då, blir det ju genast kallare direkt. Vi har lite insekter i luften i alla fall. Och det är ju ännu varmare väder på vägen än det här. Och under en period så var det ju betydligt kallare än det här också, sedan fick alltså 32 cm nysna. Helt enkelt. Vi har en Lisa också som det är en sybo-kongress där, sa det, det De kommer från Nacka där. De har bott i några år här. Och eh, Fredrik Palm, det här är en svan. Musiken som har bosatt sig i Bruxelles igen där. Riland, vad det hette någonting där nu. Då. Det kommer en massa artister också nu till Smedjan där. Eh, Nordman och grejer. Uno Svenningsson och Faktiskt. Ja, men det är det kallt. Om jag har cyklat idag så hade det varit bra kallt faktiskt i vindarna här, alltså i, i, ja. det hade inte gått för det är för kallt att cykla. Så att, eh. Vändplan har vi nått i alla fall och vi var mycket nära Seatrsk kommun idag. Det här handlar om ungefär en och en halv mils promenad idag. Det är rätt så bra måste jag säga faktiskt att jag kan fixa det. Jag kan klara av det och jag har ju klåda här i halsen och ögonen det är klias och håller på fast man tar en tablett och sen är det ju mycket dålig kondition. Jag blev ju en också på lördagen och det är snorigt och förkyld och täppt i näsan, och hälsiga. Ja. Det är kallt i luften här, jag har ju öppen kanaflarsjacka nu. Och det hänger lite grejer på sidorna här. Dina eh, mikrofoner grejer. Det är säkerhetsnålar och grejer här. Jag håller för mikrofonen också. Det kan vara... Det är de som har förstört Passatrén också här. Det är den sjön. Och jag var nämligen i skön en gång. Jag cyklade nämligen till Teby där. Gribilund centrum. Och sen var det då den badplatsen. Och sen kom jag ner. På en cykelväg ut med sjön I Teby kommun. Kom fram i en kurva, kurvan går i höger, till höger kurva, höger kurva. 60 skyltar. Det går Roslagsbanan till Östersjär. Och Tebiga Lopp ska ju bort, man håller väl på redan nu och ska bygga en massa bostäder där. Och jag vet inte var den här trabanan tog vägen istället som ersättning. Det var inga bilder där. Jag hade alltså ingen digital kamera heller, till exempel när jag var i CET i några år, under nästan sex år. Hade jag ingen kamera alls och ingen MP3-spelare. Så jag kunde inte spela in några program med och jag kunde inte ta några bilder och inte filma alltså. Ja i alla fall, Vänplanen har varit det i alla fall och det är ju lite mer möjligt nu så att det är ju så Solen får inte komma fram och då blir det ju gärna svalare. Den saken är klar. Man känner ju direkt. Att nu blir det ganska svalt här. Det behövs bara det. Truna på. Och så står man här utan kan man och inga varma tredjingsbyxor på så fryser. Man ska tänka på det. Hellre lite för varmklädd och lite svettig. Lite för varmklädd och lite svettig. Än. Jag på. Och så står man där. I de här tunna kläderna. Faktiskt. Ja. Precis som Bosse och Lisa så kommer jag faktiskt från Stockholm. Och Fredrik svan kommer också från Stockholm. Men han kommer ursprungligen från Sandviken tror jag. Så han bor ju ganska nära. Ganska nära. Krycken. Han har några sådana här tinkerhästar också. <tryck> Erik Swan heter han ju. Han och hans gör ju musik. De har ju en studio också i, i huset där. De har köpt ett stort, gammalt brukshus det är. En st stor grej där. De har en hemsida också där. Det här med spa har jag inte förstått vad det kan vara. Det här med spa. Ja. Och här kommer då en, en högerkurva här som sagt på. Och här finns inga elledningar eller någonting. Här. Det finns små stugor nere vid sjön. Där. Jag har filmat där en gång. Två små stugor genomför här. Och en ensam stuga som är trasig också. Man vill spela kort där inne. Och i Säter var jag inne i en sån jaktstuga en gång. Där som var öppen dur. Jag gick in i något träsk där. Det var en skinnfotelj som var jaktorn. Så kom jag ner till golfklubben. I Säter. Vad du hette där. Sjö, Sjönvik där. Golfklubben. Vi är nu en fors också där från Damsjön, ner i sjön Justen, så jag har ju del, periodiskt bott i Ceters kommun i Siggebo där under några år. Vi får komma bort ifrån eh, det som var så säga, nere i Märsta. Det var lite ann, bättre där. Men Ceter var inte så kul heller faktiskt, de här balkongerna var inte lyckade. De var väldigt öppna, man kunde se in. Jag kunde inte ligga där naken och solen. Då kunde granntanten grann se mig. Jag hade ju duschat, duschat en gång också i min första lägenhet. Och det saknade nästan persian där. Så att fönstret var öppet så att säga. Ja, ja, ja. men i alla fall så satt jag lite före några tygbitar. Kom ut i duschen, dyngblöt och naken. Och där stod hon och rökte. Och svängde hon på huvudet och spannade in på mig. Och jag fick ju hoppa undan med jäkla fart. Då är lite grann i luften också här. Det är en viss värme. Och nu kommer solen tillbaka igen. Ja, att bara kommer ut ur lägenheten är skönt faktiskt. Och slipa en massa hörlurar och en massa musik i öronen faktiskt. Det är också befriande skönt. Jag har en fågelhåll också där. Och jag har nog hamnat i motvind också nu, tyvärr. Så det är ganska så kall vind rakt emot facet här. Och här är alltid en stor vattensamling. Och det kan faktiskt bildas enorma vattensamlingar också i skogen, som gör att det blir som sköar som faktiskt. Det är ganska stor vattensamling här. Ja, är det. Ja, men nu är solen fram i alla fall, även om jag kanske delvis spår i skuggan också. Det var en tant här som plockade en massa lingon en gång med gubbe, det var stora hinkar fulla. Hon var nämligen skogsägare. Men eh, sen är det ju Sveaskog som förvaltar skogen, men hon är egentligen skogsägaren i det här området då. Så jag vet inte hur det går till egentligen, för hon betalar Sveaskog henne pengar för att få använda hennes mark då. Det måste hon massa göra. För hon ägde skog här sa hon. Ändå är det Sveaskog som äger skogen, men hon kan ju inte stå för avverkningen. Nu, utan det är väl ett avtal som Sveaskog har i sin tur med markägarna. Jag har vänt upp och ner på hela marken här så att det har blivit som världens ja, det är stora stenbomningar som man ser och det, det är väl fågelhåk där. Ja, jag ser att där dall, där lite grann i luften. Nu får ni vänta här för att äh, jag måste pissa här och... Äh, äh, Oh. Oh, oh. Oh, vad hemskt det här är ja. Det finns inte ord oh. Oh, Ni får vänta lite grann här Jag blir medtagen här också Jag kan fylla på lite med vatten sen också. Det är lite grann kvar. Vatten, vattenflaskan. Ja, det här är nog sydliga vänner här som går norrut. Var det. Jo, alltså det är markägare. De har ett avtal då med Svenska Skog som förvaltar skogen. Så markägarna får nog betalt för att skogsbolagen får använda deras, deras mark för, för produktion så att säga. Så måste det vara för det finns det inte skog som äger, äger marken egentligen. Det Ingenting de som äger den här marken från början, men det är ett skogsbolag som arrenderar de marken då för skogen. <tryck> Vi plockade i alla en massa lingon här. Ja! Kanske en och en halv mil närmare då också har vi varit vid plan så att... Jag vi fixat den bitan. Och så kommer jag fylla på med mer vatten också längre fram. För att det är vatten och vätska som gäller för kroppen. Faktiskt, man torkar ur. Kroppen består utav mycket vätska va? så att man måste alltså fylla på. Återställa väskeralansen i Joppa. Det är mycket med det där. Det är så, så återställer väskeralansen helt enkelt. Alltså. Men liksom Bos och Lisa, så flyttade jag till Långsutan. Och så är Svarn, bor ju bara någon mil härifrån i, i Sjönsund. Och det tillhör ju också eh, hela kommun. Ja, nu hörde jag vatten här. Här är det vatten från skogen här. Rent och klart vatten är det. Är ja, klart vatten, men jag ska fylla på lite längre bort istället. Det är så rent och klart vatten alltså. Och då var det var lant där nere i öppna också att man kunde dricka vattnet som var i skogen helt enkelt. Så random, det var rent och klart där nere också. Man måste ha varma serieströx på så får vi är varm och sen måste man ha fem och eh, här har vi flyttkeskön som rinner över till Säter som börjar där borta där då Och då lampan är lysa, jag fixar både det här med batteri här och, och, och tämma min påslåda. Nu måste vi få komma ut i lägenheten också, man kan inte bara sitta där inne och uggla. Hade det varit bättre väder de här veckorna nu så hade jag självklart kommit ut va. Kanske cyklat och allt. Det blir ju ett total, totalt fiasko. Vi kommer fixa cykeln och vacker dag, man får sitta på, på mattan där och trycka in hårt alltså, så att det verkligen är. Och så ska jag hälsa cykellås också nere. I Ja Här är det ju fint faktiskt. Skogsbolaget har gjort väldigt fint här. Stora stenbömlingar så här kan ju inte en människa gå. Bara smöblar man ju fram på stenar och skit. Och här växer upp ny skog också nu efter att man avverkat här och gallrat. Jag såg en blå pinne också, varför den stod där vet jag inte riktigt. Men som sagt, för ett skogsplag måste jag arrendera marken av en markägare. För det finns en markägare som äger skogen från början innan skogsbolaget kom hit. <hör> jag såg en blå pinne faktiskt. Och eh, vi ska nu ta oss hem här. Vi har nog lite motvind här som är besvärlig. Eh, och klodan och sånt i ögonen, och halsen också besvärlig här. Det står en pinne där faktiskt, en plastpinne blå. Och här är det höga tallar. Faktiskt. Ja, här har man både gott och cyklat några gånger. Praktiskt. Och jag är inte någon tävlingscyklist och det kommer gå mycket långsamt och segt i början, det kan jag garantera. Men det måste bli betydligt varmare helt enkelt det får inte vara blåsigt heller. <hör> jag kommer ju delvis gå med cykeln också. Det fick jag säga att man kombinerar det där med att man går och sen cyklar en liten stund. Och sen orkar man inte cykla så går man en stund och stannar och vilar och så och dricker lite grann och kissar och så. Man får inte stressa helt enkelt, jag är inte någon tävling Man mäter inte mycket människor här precis, men eh, här är jag nästan mest, mest ensam. Egentligen borde man ju röja en väg också den skogen där så man kunde komma igenom men eh, man kan ju komma fram där och gå och cykla. Helt enkelt. Och vi ser ju Flytisjön som... den stora delen ligger i Hedermorna kommun men som delvis också kommer in i Seders kommun. Och det blir det rätt så alltså skönt igen här. Solen är ju varm och het nu. Och en tall som står lite snett där. Men solen är... Varma, men andra är det kalla vindar och sådär så det är det... Solen värmer upp en del i alla fall men det inte riktigt där Går det i moln också blir det kallt direkt Det var bedrövligt det här med batterierna alltså Jag kunde verkligen hålla mig för skratt kan jag säga men jag fixade det och så har vi varit fram till landplanen. Jag håller för mikrofonen också här, för jag tror att det kanske kan blåsa lite grann i den. Jag håller för här med, med handen. Så inte vinden kommer mot mikrofonen. Det är tejp, lite tejp också på den lilla runda mikrofonen. Nu bor jag i lilla Långsittan som är så litet och här finns ingen tunnelbana och såna här saker va. Det har varit en busslinje också en till gång till Men här, vi har ingenting utav det här helvetet som man har i den här förorterna, de här ghetto, de här på skiten. De slänger inte ut sina fruar genom balkongerna här. Men äh, det är inte så högt och man, man bränner inte upp några bilar fast vi har faktiskt skadegörelser på en bil idag. Äh, man äh, vi har överhuvudtaget inga gäng. Det förekommer inga gäng här, det, är att, det har inte förekommit. Abusiga typer. Och på 80-talet så försvann polisen här. Det var en reportage här i tidningen också här som bor i förrätta för polishuset praktiskt. De bor alltså i förrätta polishuset och de har fått bygga om den hel del. Eh, I Säter fanns också en byggnad som hade varit en polisstation i Säter. Och där var ett dataföretag som hade tagit över och köpt den fastigheten. I långsytan försvann polisan nu på 80-talet. Och se, att det vet jag inte. Men fram till 1980-talet så fanns det alltså polisstation också i långsytan. jag såg en bild också där. Det var ju... Oj, oj. Det var kiosker och restauranger och livsbödesbutiker och här. Och, här. och fo fotobutik har det funnits va? Fotobutik. Ja herregud, jag hade inte fanns en radiotvaffär också. Eller radiotvaffär eller vad det hette. Och gubben sa att centrumhuset på Claesterbaren låg där ICA-butiken ligger idag men jag har sett bilder på det, det verkar inte stämma faktiskt. Det verkar ha fel. Nu blir det blir varmt här, nu hettar solen upp, men ändå kommer de här svepande kyligare vindarna här. Det är där, trådslandet har inte kommit än, en svartvit fjärl. Trådslandet kan vara kul faktiskt, de kan vara ganska närgångna ibland, de kommer alltså in på en och landar på en. Så det tycker jag är häftigt. Nu börjar jag bli medtagen och jag har två fjärdar där som jagar varandra. Eller jag här är en brofink. Vi stannar vila lite. Det ja, går säkert in i mikrofonen också här. Fågelkvittet här. Lampan lyser också. i är recording. Det är lite grann i luften. Jag tyckte aldrig om att åka tunnelbanan heller faktiskt. Det blev stående så långt i slussen där det var strömlöst en halvtimme eller någonting där. I, I mörk tunnel. Det var, ingen, ingen, det var bara i tåget. Det var väldigt otrevligt att bli instängd i tunnelbanetåg. Men så hade jag inte sådana blås här så jag måste kissa hela tiden. Du kan se att det dalar lite i luften här. Lite av värmen. Och tänk på det i alla fall när du är ute på vårkanten och så. Sätt er aldrig på kalla stenar och, och ha alltid lite varmare kläder på er. Eller mer åtminstone. Skulle solen gå i mål där. Går solen i mål. Då blir det alltså. Det är riktigt reskt kallt. Så det är en väldig skillnad på om solen får komma fram och värma. Vi har haft ett eh, mycket djupt lågtryck här nu i Sverige sen i slutet på april månad. Och fredagen blir det eller torse då. Jaha. Imorgon så kommer alltså en temperaturhöjning som heter Duga. Det var 14 grader idag i skuggan, så blir det alltså 19 i morgon och lite halvklart. Så vi kommer hamna i alla fall över 20 grader i solen. Och nästan 20 i skuggan. Så det är på gång, det är på gång. Nu är högtrycket på gång från England, även när över oss här i Södra Dalarna och äh, Långshyttan. Och äh, Jag fick till, fixade till det här med batterierna. Äh, reservbatterier kanske man skulle tänka på. Nej, jag gjorde en mätning på de där batterierna, men då, det... Ja, jag fick ju byta ut dem och ha med mig reservbatterier och alltihop det här tjafset. Min... Äh, lilla fina diktafon här, som är liten och lätt och tunn. Den nästan ut som en liten mobil, mobiltelefon. Den ser ut som en liten mobiltelefon faktiskt, men det är det inte. Och nu släcker jag på här så att jag håller för Handen håller jag för och skydda mikrofonen här. Från vindarna faktiskt. Det kan störa rekordingen här alltså. Jag har tejpat över också mikrofonen. Jag är hellre för varmklädd helt enkelt än jag har för lite kläder på mig. Jag börjar bli medtagen. Vansinnigt hungrig. Och det känns det alldeles för mycket kläder också. Och det verkar som att jag kommer få motvind här på laggarbaksvägen här, för jag kan se att det är sydliga vindar Och jag ska ju söderut, så att jag kommer få vinden emot det här. Vi ser väl asparna här, de är nästan nakna här, de börjar komma lite med knoppa. Och här är en svartvit fjäril också här som landar. Så att... Äh Eritrén som är nästan nakna här men börjar få lite knoppar. Och eh, jag har väl stannat, stannat upp lite grann här, det var så kallt här. Det kommer en hel del regn också vilket behövs för att det ska kunna växa. Och värmen som är på gång här, det kommer, ha, det kommer att växa en hel del under den här perioden nu. Och så vet man inte hur länge det här högtrycket stanna heller. Men vi kommer säkert att gnälla snart att vi hör i vi är för hela Ja, jag hamnade jag hamnade i alla fall och ja, det blev som det blev. Jag hamnade i långsuttan och så. Mycket tomma lägenheter, det är ännu mer tomma lägenheter Ett hus där nära mig som har två tomma lägenheter på bottenplan. Det är ganska små, de är tvåor tror jag. Faktiskt. Och sängen har jag nu med i vardagsrummet då, en Den går till två delar och den, den går att sova på. En vanlig säng står ju på ben va? lite högre upp. Men här är nästan vid, nere vid golvet va. Så att man vill komma ner, ner, ner i den så att hälvet och, och ta sig upp ur den. Jag lämnar nämligen kvar en säng nere. Och, och skivan till den sängen har jag som, som underlägg för köksbordet min mitt köksbord egentligen kommer från VEGA, ett mycket litet köksbord, mycket litet det jag har förlängt det med en, en skiva från en säng, en tre skiva. En spånskiva eller vad heter. Ja det är lite skiftande väder kan man säga, för att det är både varmt och kallt på samma kan att säga. Solen, solen är ju här nu. Den värmer upp en hel del här. Det kan jag säkert vara 18 grader kanske här nu i solen och så. Nu har de här vindarna också som sveper. Svepande, kyliga, friska, kalla vindar. Jag är så trött på dem. För varenda gång man går ut i långsötten så får man en motvind. Och dessa rent djävulska vindar, de är alldeles iskalla och, och de är som nästan storm. Stormvind alltså. Det är en storm. Alltså iskalla. Och hösten och vintern är ju så långa och tråkiga. Och så får vi det här usla vedret. Nu halter jag på högerfoten istället. Och vi har alltså flyttesjön nedanför oss här till vänster. En högerkurva här. Den har både gått och sjuklat många gånger. Så att, jag äh, är borta och börjar ju. i Seters kommun. Vi är ganska nära Seters kommun nu. Vi lyckas i alla fall ta oss till ramplan. Det är i alla fall en framgång. Och nu ska vi faktiskt försöka att halta hem. Jag har inte löst att ta upp upphörsbacken till höger heller och in där utan jag får. Går den här vägen nu då, och sen laggar backsvägen hem, och så får jag nog lite motvind där. Det kan nog vara en, en, och en halv mil idag, eller nästan i alla fall. Men det har inte kommit än. Det har varit en lång period med mycket kallt väder. Mycket kallare än det här, det har varit några få var som jävla någonstans. Så en där och jag kommer knappt ut då. var är bara tvungen i princip att gå, gå det här Ica någon elskattagång. Som jag kan rapportera. Ja. Mina vänner, vill ni hjälpa mig så skickar ni ett bidrag här på 6 3 4 2 5 2-1 Gunnar Andersson. Jag spelade in Gunnar mikrofon också med det i mäter där och så. Och även i andra kommuner. Och ibland så let jag lite konstigt. Lite så här: sukupatia. Ja, det var osammanhängande smörja och svordomar och det var en hel del fula uttryck och så. Därför att jag blev inte bra i mina nerver där nere. Det var så mycket helt enkelt utav, utav, ja, ni vet vad det var. Så att det slipper man här uppe helt enkelt. Här finns ingen militära övningsfält. jag behöver inte se de här hundpatrullerna och, och det här. Militära områden och skyltar och militärpoliser och ja. Taggtråd. Det har varit länge sedan det där faktiskt. Det hamnar också faktiskt på ett militärt område utan misstag en gång faktiskt dock. Det finns inte mer på några kartor så det kan ju vara att det finns också militära områden i Sverige som är hemliga. På kartan kunde man se, jag skulle nämna att jag cykla på en väg ut med Ullfjärden där men det var nog militärt där. Det var en svart hand där. Men, men... I mars fick man komma in på militärt område för att det var allmänt område, men det fanns hundkänslan hade tagit tråd runt sitt där och så var det mobiliseringsförråd som hade tagit tråd. Så som, som hade hundar som koppla koppla hundarna. Men det var faktiskt militärhundar som är bitna ibland. Polisen har de också nu i Rusespey har de och de är ganska nära de här på telud. Det är bara några kilometer mellan dem faktiskt. Och det de här hundarna hamnar hos polisen, eller hos tullen, eller hos militären. De utbildas alltså för att känna doffer och sådana saker. Specialtränas för att leta efter försvunna personer. Eller narkotikahundar och sånt. va. Det var tjejer som är svartklädda. Och eh, ibland så såg man soldater eller befäl fel. militäruniformer. Och De skulle då ta över hunden efter utbildningen av de här personalen. Så ibland så var det en riktig befel som gick med hunden och att lära känna den. Och de skulle sedan ta över hunden och ta den till ja, en militärregiment eller liknande. det fanns dels i Märsta och dels också i Upplandsbro kommun. De har ett övningsområde också där jag var vid Tranbygga, men hundtjänsten finns också på ett annat ställe som inte kommer på. Men ba basen är i alla fall i Märsta på T. De har träning och övning också i, på ett ställe där. De övar också de här militärhundarna i både Vallentuna och Uppsala kommun. Vilket man tar om en gång på Radio Uppland. Här ser lite vidsriper här. Så att eh, det var det kallt och svettigt på samma gång. Det är lite tusselago där. Här kan man komma till en vändplan. Ser jag, jag vänster också mot Krempovägen. Förr kunde man se rök från en skorstel. Man ska bygga upp ett bageri nu igen i Stora Kedvin. Men det blir bara kanske tolv bagare inom några år. Rika bröd uppe i Leksand tog ju bort de här ugnarna. Så att man har samlat in pengar nu för att bygga upp det hela igen. Men det blir alltså en mindre skala. Hade det varit nu i märsta nu så hade det här varit så här militär militärområden och liknande. Men, men det är ju inte det här. Jag, jag tycker inte om det där med militärer och sånt då. Allt, alla så här filmer och sådant från andra världskriget och sånt. Jag vet inte, jag tycker inte om att se det bara. I och med att jag blev störd av militär verksamhet i så många år i Märsta. Det hörs väldigt bra från Upplandsbro kommun över till Märsta. Alltså siktorna också, det ligger nära, det ligger bara. Upplandsbro kommun ligger alltså på andra sidan medan den. Så det är ju bara... Det är bara vatten, bara medan emellan alltså, så har de här övningsområdena. Ibland var jag toknära där, jag borde ha tänkt på det också. Att så började de, det var inte alla dagar. Inte alla tider. Men ibland var det alltså. Så att jag vill inte bo nära militära övningsområden en gång till. Jag var till exempel uppe vid Lövstaholm där, eh, nära Knivstad och Där kunde man fortfarande höra lite grann av övningar. Jag var mitt emot sin Sinhilsbergs gård också en gång. Faktiskt. Som hade passat dessan äh, i bro. Jag har ju cyklat också faktiskt till kundsängen och så. Filmat i steket där. Jag låg en järnvägsbro en gång där rinner i vatten här. Idag har de en bro som är bevakad med, med, med, en, med en, en brovakt. Som jag filmade broöppningen. <hör> Men jag stod alltså vid det gamla bråfästen som var för järnvägsbron. Så förr var det en, en, en brovakt som fick sköta järnvägsbron också. Och den brukade ju krångla nämligen så tågtrafiken stoppades. Så nu gjorde man en helt ny järnväg som gick i genom stora berg. Med en speciell teknik också för att inte skada husen som var höger upp. Men visst där. Jag har ju varit också där nere i steket där och sett den här järnvägsbron och så går det in i, i den här bergen här. Och e-arten e, e går ju också där högt. Så att Jag har ju genom 16 kommuner. Där nere faktiskt. Och här har jag cyklat till Ceters kommun. Och Hofors kommun. Och eh, Avesta kommun. 16, 17, 18, 19, då är vi uppe i 19 kommuner då som jag har cyklat i. För här uppe har jag cyklat också, ja vi kan ju ta Hedemora kommun också då, det är 20. Och så som jag sa, Säter, Hofors kommun och Avvästra kommun, för jag var i Byvalla också, det, det ligger i Avvästra kommun. Och så har jag cyklat in till Ceter stad, och sen heter Hedemora 270 upp och hem via hus, det är mycket med vägen och ja. Garpenberg jag berg till cyklat till, större Stora vi också. Faktiskt. Och så utforskar jag de här norra skogsvägen här uppåt. Och så precis var de tog vägen och sånt ända fram till de tog slut. Och högt ovanför här så går jag på Krämpovägen här, eller väntplan. Man kan komma upp här på en sidoväg om man orkar lite, där, men jag kommer gå fortsätta på den här vägen till Lagerbacken. Man borde ju se skit också tycker jag, men det har jag har aldrig sett. Varför ser man aldrig någon skit. Det måste finnas älgar. På skogsvägarna finns ingen ingen skit Och i skogen finns det ingen älgskit heller. Alltså. Och nu är solen framme igen. Jag ser lite moln här men den är faktiskt fram och värmer upp. Så i solen är det säkert 18 grader nu. Jag skulle är det rätt så skönt faktiskt. att blåsan trycker på liksom. Det ger man stressar i huvudet. Hjärnan går för fullt. Alltså den går i tusen kilometer t timmen. Men man måste alltså... ...tömma ur. Vi ska fylla på vatten också längre bort där. Ja, här är flyttesjön i alla fall då ja. Och nu ska vi ut med en liten pillesnopp här. Och tömma ur en liten bråsa. Uh, vi sitter ser vi också då. Och Fingersjön ligger redan före, men vi ska fylla på vatten på ett annat ställe. Ja, jag cyklade då. Garpemberg var ju väldigt blåsigt helt enkelt, Och hem via Kloster där. Finjesjön år 70. Gartenberg var väldigt blåsigt, jag cyklade ut med Dalälvan där faktiskt. Och jag ser att den cyklade också lite i ett tag i alla fall innan den cykeln gick sönder och den var aldrig lagad tyvärr, det är inte sport till asylsökande, plus några cyklar till som väljde service äh ja, Jag kan inte dra allt jag cyklar där nere, Skokloster till exempel cyklar till och ner till äh Ölligstad's golfklubb. Där var ju Trabana förut och som är en golfklubb. Och nu ska det bort och det ska byggas bostäder där på golfklubben som finns i Så att Jag kan inte fatta hur stort Stockholms län är med alla dessa kommuner, och hur mycket det byggs och hur mycket det planeras. Och det är höghus, jag har byggt 15 våningar nu med HSP där i Märstahåll. Nu får ni vänta. Herregud vad det byggs alltså. Det här var Gribelund. Och Frösta och TB Teby, Teby Kyrkby. Ångloket där. Jag tog ju bilder också med en liten digitalkamera så kostade det 200 spänn. Konstigt nog att jag inte köpte någon bättre kamera där. Nu har jag sett att den är under nästan sex år det hade ingen kamera och ingen amputera heller. Oj... Åh... Oh. Åh... Oh, vänta lite nu, vänta... Alla cykelturer där nere kan jag inte dra. Jag var inne i Stockholms kommun och var kallad. Jag i det kommun. Sen var jag brantad på bilhus på där. Det är ju inte Och sen kom jag ner till Igelsabäckens naturreservat. det var väl i, både i Sumpan och Sona kommun. Och sen drog jag upp igen mot Salle-tuna det nuvarande har jag cyklat allt i 16 kommuner och nu är vi väl upp i hedermora sätter av Västa-Hofors kommun också så det är väl 20 kommuner och nu. då ja men nu är, vi vi är på nu muner på igen vampen lyser där så nu är, vi vi är på, det på när vi kisat igen där kan man komma upp Då kommer komma upp till, till vägplan. Kommer ner den vägen. Men vi går på den här, på den här vanliga skogsvägen. Här. Nu är det på. Blåser det blåser upp lite. Ja, inte mål för att solen här. Det är svårt att få komma ut också. Framförallt efter den här djupa lågtrycket som har plågat mig. Totalt katastrof dig. Men det var ju bara några få plötsgrader också under period. Här går upp för här. Om man åker upp för den backen, men jag tänker inte ta den, den backen idag. Faktiskt. Så man kommer upp där till Kempovägen då, Värmplan. Eller ja, man kommer upp till Kempovägen i alla fall. Och det är tre som man fallit omkväll där också. Så vi fortsätter den här vägen, hela vägen Jag ska fylla på lite vatten också. Vi har vatten i diket också. Den här lilla diktationen här ser ut som en liten mobiltelefon faktiskt. Och den är både med säkerhetsnål och glömmesnål här så den kan inte tappas. Jag har lagt en rör också här faktiskt. Nu kan man komma upp till Campovägen. Men vi ska följa den här vägen. Faktiskt ska vi göra. Så vi kan komma ner till och Där kommer vi få lite motvind också. Då. Nu blir det lite kyligt här tyvärr. Så att nu... Äh, ja, ah, nu munar jag på. Tyvärr. Det lunar på här. Så att äh, vi får dra upp den här. Camouflagejackan är lättfodrad. Jag har jackan, i rätt. Camouflagejacka där. Den är lättfodrad och vintet faktiskt. Så den värmer lite grann och är skyddad mot vinden också. Och så har jag Sweden-kepsen på mig också. Det är ingen som säger någonting. I Merset hade jag en Sverige-keps då. Som är automatiskt sålde med korslagda svenska flaggor. Och så var det en brud där faktiskt som knullade med neger och grejer. Hon köpte öl av sin pappa, kommer ihåg. Han kom med stora last med öl så här i så här lådor. Och så var det någon killen hon hade. Och så kom jag där i hissan. Och hade hon en här farlig hund också. Hon var rätt snygg och rökte gjorde hon mörkhårig. så, så sa så här. Värsta rasen alltså. När han såg den här korslagda svenska flaggorna så såg det Sverige. Vi har lite vatten, vattenpölar också här, och det har regnat en hel del också. Och den här nederbörden har ju varit väldigt bra, och nu behövs det mer värme också faktiskt. Nu behövs det mer värme. Vi kommer fylla på mer vatten också längre fram. Om man cyklar så kan man undvika att cykla på stenar och vassa taggar och grejer. Här kvistar som kan sticka upp. Man kan ju göra hål i däckorna. Man får cykla lite långsamt och försiktigt. Jag längtar verkligen faktiskt. Att cykla, då kommer man fram mycket fortare än att hålla på gå så här. Men här kan man nog komma upp. Ja. Ja, en liten här, så det. Och så är det skyltar också. Det här är något kraftig backe som svänger men det tar nog bara slut där uppe. Det rinner och vatten, vatten, vattenbäck uppifrån och ner. Så den här diktafonen är mycket bra. Det ska vara intressant att lyssna på ljudkvaliteten. Vattenklippet ska ha slut, vi ska fylla på. Vi kommer få mer vind och motvind här. Jag kommer skydda mikrofonen också med hjälp av... med hjälp av... Med min hand också. Så det andra gången och det dåliga vädret har gjort att jag inte har kunnat kommit ut och spelat in några grejer. Vi har det fredag väl och då är det varmare väder på gång. Faktiskt. Och man ser att det har varit lite ledigt och blött här på, på vägen faktiskt, har det varit. Och Här kan man komma rakt upp här, det finns, det finns vandringsleder här i skogen här. här verkar det verkar en har kört, man kan följa hjulspår. Här verkar en ha kört också, det verkar vara hjulspår upp här. Och så finns det några vandringsleder också som är rakt upp i skogen. Och nu möder jag det på lite grann. Så att jag fick ordning på laddade den laddade batterierna som var slut. Man ser på lampan också här. Det ser ut som en liten mobiltelefon som hänger så här. Och så är det är så Sveaskog arrenderar ju marken utav markägarna så att säga. De får ju betala avgifter till markägarna, för får ju betalt för att skogsbolagen ska få utföra produktion på deras marker. Så det är de väl om säger att de är markägare, så finns det egentligen med markägare som äger själva skogen eller marken som Sveaskog får arrendera och betala en avgift för. Nu brukar man ju höra talas om att det finns skogsägare. Men det är inte de som är utför produktionen, det är ju skogsbolagen, och skogsbolagen måste jag arrendera och betala också. Och äh, här har vi nog äh, påfyllning av vatten som gäller. Det finns alltså privata skogsägare. Och där var det vatten också. Ja, om jag bor här eh, hellre än på släptegatan 50 i Märsta så ska jag säga så här att om ni gav mig en miljard kronor och så att det finns en ledig lägenhet som du kan få på Slöjpnegatan så säger jag så här: nej Jag skiter den där miljarden kronor kan du behålla. Så jag ska inte bo nere i Stockholm mer. Det kan ni gå där med, Bert. Ja. Jag utforskar också skogsvägarna hela vägen upp och längst upp var det Karl Hedin faktiskt. Det var ett kvinnornamn namn så tog det Hedin där. Och där det tog slut. Så var det en skogskärn som var väldigt fin. Det finns en stuga där också. Och sen en liten Jag kommer inte ihåg om jag filmade också där. Den här skogtjärnen är väldigt fin faktiskt och vacker. Jag tänkte att jag filmade och fotade den så småningom. Så nu är det...